De har lagt inspelning och börjar nu då på se datorn här Vi har inspelningar Det sker också Kom igång på B-datorn också då Så vi har dubbla här vi spelar allt in Ja oh. <klipp> Telefonen funkar också Kanske just på bip jag fick det ta bort den. ska vi se, ska vi strax. Har <skratt> ja, vi är ute här nu då på Sam Karls Och ja, ja. Mikrofon inkopplad här För det var lite krångel igen Med ettans mikrofon här Jag vill inte vara med som det skulle riktigt här Vi har alltså då Treans mikrofon inkopplad här För det var lite igen uh, Vi har rätt datum också då 9 augusti 2014 2014 08 09 2014 0 Vi har radiolörda på Sverigekanalens webbradio Och ansvarig utgivare Gunnar Andersson här i Dalarna Och vi ska ju då Börja med aktuellt veckoschema här Som är justerat och uppdaterat också Och vi ska även börja uppdatera den gamla bloggen jallerhornet 1tk den nyare heter ju då jallarhornet.dk Den gamla har ju passerat 320 000 sidvisningar faktiskt Vi fick en liten också här Vi ska börja med aktuellt veckoschema då på Sverigkanalen Radio. Uh, Mini.nu Snedsträck Veckans program, mini.nu snedstreck veckans program. Alltså mini.nu snedstreck veckans program. Där kan ni se aktuellt. Mini.nu snedstreck veckans program. Mini.nu Alltså mini.nu veckans program. I egen adress. Vi ska börja uppdatera också den gamla bloggen som sagt. Det har vi över 320 000 sidvisningar. Den nyare bloggen har haft ett svagare antal besökare. 9 augusti 2014 radilörda ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Från och med nästa lördag så ska vi börja med en egen producerad nyhetsändning också. Mellan 16 och 5 till, till 17.00 på 5 minuter till att börja med endast på lördagarna. Jag ska väl ta och läsa det live, den texten. Men vi börjar med det aktuellt veckoschema här. Som gäller för Sverigkanalens webbradio. Som har alltså registrerat hos myndigheten för radio och tv nere i Stockholm. Men vi börjar med det aktuella. Trehans mikrofon låter bra här. Men vi ska börja med Måndagar. Måndagar. 16.45 till 17.00 Från International Middle East uh, Media Center 16.45 måndagar Palestine Today En kortare nyhetssändning Som är uppläst på engelska Och fritt att använda för alla radiostationer. 17.00 har vi nedlagda radioholger Från ett gammalt arkiv Alltså på danska Måndagar 17.30 från Youtube också Med Johan Andersson bland annat Granskning Sverige Måndagar Måndagar klockan 18.00 Det är ju treans mikrofon Nu pratar jag i ettan som är bortkopplad här Det kanske hörs lite starkare här Måndagar 18.00 Radio SD Och de gör bara enstaka nya program Det är mycket repriser där och de är ganska korta program. Så alltså, sätter det och 18.00 är SD och 19.00 James Edward Show. SD är ungefär 30-35-40 minuter långa. det blir lite pausmusik emellan. Måndag 20.00, ett 8, Lynn Musar från UK. Engelska och internationella nyheter för nationalister. 21.00 um, måndagar repris av lördagsprogram. Länsmans alltså lördagsprogram 21.00 på måndagar repris på rådde Länsmans lördagsprogram ja och 22.00 och cirka 10 minuter från australiska morgonnyheterna för hon är 6 på morgonen i Australien uh, jag har ju min familj i Sydney anna syster och Uh, övriga släktingar mamma och, och mina halvbröder och alltihopa där nere. Uh, måndagar 22.00 alltså ABC News Radio från Australien det är deras sex nyheter på morgonen. Upp och ner i vända världen. Uh, tisdagar 16.45 Palestine Today från International uh, Middle East Center. Och uh, Tisdagar 17:00 Jan Emil. 17:30 Tisdagar Pat Condall från UK. Som tyvärr visar sig vara en pro-sionist. 18:00 Sam Bushman show från USA. Tisdagar 19:00 James Edward show från USA. Tisdagar klockan 20:00 The White Voice från USA som inte har gjort några nya program sedan den 7 juli. Men det var kanske semester bara. Tisdagar 21:00. Mannen som avslöjar sionismen och den judiska makten. David Duke Show från USA. Tisdagar avslutas 22:00 och cirka 10 minuter med morgonnyheterna från Australien ABC News Radio. Onsdagar 16:45 samma igen. Palestine Today. Onsdagar 17:00 Sveriges fria radio. Sverigesfriaradio.tk eller Jannie Bland annat med Janne Mild och andra Det var ett projekt som drevs några år Det var alltså tisdagar 17.00 Sveriges fria Radio. 18.00 onsdagar Reserverad tid för Gunnar på 60 minuter direkt från Dalarna Annars blir det mix 88 MHz och det kan ni söka på också inslag från Stockholms närradio Vi har ju kassettband här i tusentals det är ända sedan i början på 80-talet 19.00, nedlagt program, Danmarks röst från arkivet. Vi kommer väl senare att bytas ut mot någonting annat, men tills vidare, ett tag framåt så kommer vi att höra gamla program från Danmarks röst då. 19.00, onsdagar. 20.00, onsdagar, SD Falköpings byradion. FNF.nu Deras hemsida har inte några arkivprogram som utlovas. Men vi har ju automatisk inspelning här. Det var alltså onsdag 20.00 SD Falköping med Byradion. Onsdag 21.00 repris från Stockholms närrådets lördagsprogram Radio Frekventa med Georg Lindberg på våran gamla sändningstid. Och det är alltså våran gamla sändningstekniker som vi hade under många år. Ehh, sen har Radio Nordfantast också. 22.00 ABC News Radio med morgonnyheterna från Australien. Torsdagar 16:45, Palestine Today från Australien. Nej, nu är jag som är väldigt trött här. Torsdagar 16:45, Palestine Today från International Middle East Center. Det är inte från Australien. Torsdagar 17:00 Jan Mild. Måste få in lite mer svenska program här Det är så mycket från England och USA 17.30 har vi den här sionisten Pat Condell från UK här Men det är taget från Youtube Han kritiserar ju islam och sånt Men han, tyvärr så har han börjat Stödja Israel också här Det är ju inte bra Men det är hans åsikter ja. Torsdagar 18.00 Stormfront Med Don Black från USA Det är Radio Finns arkiv är det två timmar det där? Jag ska titta på... Torsdagar. Ja, det är två timmar där. så Man kan ju korta ner det där och lägga in någonting. Men vi justerar och uppdaterar det här veckoschemat också Så att det kan justeras och ändras här. Men eh, torsdag 18.00 Två timmar Storm, Stormfront med Don Black och Rens Radio finns i arkiv 20.00 21.00 gäller honens lilla halvtimme som är kvar på Stockholms närradio Som är ju live Klockan 18 till 18.30 21.30 Radio Superior Som är nyproducerat Men det ska låta som radion let på 30, 40 och 50-talet Alltså man har de nyheterna Som var aktuella på den tiden Med olika årtal Det kan ni söka på också Radio Superior 22.00 torsdagar ABC News Radio från Australien Det är deras sex nyheter på Morgonen Fredagar 16.30 En halvtimme Svensk folkmusik 17.00, Radio Nord-timmen eh, premiär. Och i enstaka gånger så kommer också Geo Lindberg att berätta lite minnen från han var ju med och lyssnade på Radio Nord när det begav sig. Fast han hade ju inte någon möjlighet att spela in programmen. Han ägde ju ingen rullbandspelare och sådär. Han var ju så fattig. Fredagar 18.00 En timme nedkortat där med Alex Jones Show. Inlagt nytt, eh, 19.00 American Freedom Party och de kör ju på Republican Broadcasting Network. Fredagar 2000 Stormfront från USA med Don Black Ranseradio.com finns ett arkiv där. Nytt är också 2100 00 fredagar Radio Northwest USA avslutas 2200 med morgonnyheterna från ABC News Radio av Australien. Lördag 16.00, nyheten, halvtimme svensk folkmusik, alltså 16.00 svensk folkmusik. Och sen varje lördag är det radiolördag då, direkt från Södra Dalarna. Sen börjar 16.30 och så står det då till 19.30. Men nu har vi lagt till snedsträckt 1955. precis så fick vi med oss med också. Så då fick jag göra en separat inspelning. De här schemalagda, de lägger ju ner efter 1930 ungefär. Så vi kan köra vidare Men endast fram till 1955 Vi har Skype Dalagunnar och ett telefonnummer sen Som är 0225 60143 Men det är från klockan 17.00 18-18.30 Samsändning med Stockholms Närradio, Jallarhornet kommer ut live 18-18.30 Det är narradio.se 17-18 Har Geo Lindberg tagit över då ja och 20.00 ska det komma ett nytt program med Radio Länsman som vi har hämtat hem här. Vi kör från C-daten som vanligt. Men det går att köra från B-daten. d laptoppen också och till och med från den gamla IBM A-daten också. Men då är det inte duplex utan simplex. Man kan bara prata en i taget. Söndagar 16.30 svensk folkmusik en halvtimme. 17.00 har vi Jannie Mild en halvtimme. 30, American Dissident Voices med norsk Kevin Strom Han har hållit på med radio och sånt över hela USA där på redan 80-talet uh, 18.00 en timme Alex Jones Show USA söndagar 19.00 American Freedom Party uh, 20.00 David Duke Show från USA det är väl två timmar då Ja, det var programschemat det och jag är ju tvungen att köpa treans mikrofon. Vi har någon slags elektrisk störning där knastrar och freser har sig på ettans mikrofon. Det var ju bra förra lördagen. Och förra lördagen fick vi ju med Johan Persson från Hudding och sen också Ahmed Rami här. Karpstrip, han var ju på Kugnäs. Vi har statistik från 138 länder på 30 dagar. Kanal 1, 2188 lyssnare. Så nästa lördag 16.55 till 17.00 så ska jag ta och läsa lite korta, ett, nytt, ett, ett, ett, ett nyhetssammanfattning kan man säga. På, på fem minuter ska vi börja med nästa lördag. Karpstripan har väl en del att berätta också. Han köpte ju cd-skivor också i Kugnas Ni kan ju söka på Karpstripan. Han har ju blogg på Metro också bland annat. Och svenska kurder här som åker hem till det är konstigt att man kan återvända till samma land som man har flytt ifrån. Och svenska kurder, jag vet inte om man. Lars Agerstig bor på Filippinerna. Är han en svensk Filippin då kanske? Han är väl inte Filippin. Han kan ju inte bli svensk medborgare heller där nere. På Filippinerna. Om man flyttar till Kina, där är man ju inte någon svensk kines, va? Åkeson sa någonting att han åker tunnelbana i Kina. Då är han inte svensk att man har papper på att man är svensk då är man väl inte svensk för det Det finns i skillnad på att vara etnisk svensk också så är det protester i USA här för en enorm illegal invandring över gränserna, det är väl framförallt från Mexiko som det väller in illegal invandring helt enkelt jag blir inte helt frisk och pigg riktigt här Stockholm har haft ett otroligt oväder här. Jag såg bilder från min gamla Sigtuna kommun, översvämningar och... Eh, ...mannen från Handen som åker omkring i eh, års, årskort guld på SG i flera år här nu. Eh, han hade filmat från Handens pendeltågstation där. Det var ju ett världens oveder. Och sen eh, ovanför Klara Strandsviadukten så stod han och filmade också. Folk sprang omkring där och det var ju ner. Massa åveder, men ja, jag var väl ute här uppe. Det var mulet då, men där nere var ett busveder. Det var väl ett skyfall här uppe också här om dagen, men det var ju ganska kortvarigt. Vi hade brandrök en dag här uppe, men då gick jag inte ut, va? Men det luktade ju bränt, men när jag var ute sist i alla fall, då var det mulet ute. Och det fanns ingen brandrök heller. Uh, här i studen i alla fall är 26 grader varmt Men det är ju inte 30 grader varmt ute, Jag var ute uh, I måndags var det ju extremt varmt också Och falen hade väl rekord i Sverige Över 35 grader varmt va Men det har ju gått ner Men inne är det ju fortfarande varmt och hett Däremot så är det väldigt mörkt nu på nätterna Och framförallt så blir det faktiskt ganska så svalt och skönt att ha ett öppet köksfönster på natten det Blir det svalkande faktiskt uh, de här milda, varma sommarkvällarna börjar ersättas nu av väldigt friskare, kyligare luft på nätterna. Och det är ju inte 30 grader heller. men Som ni vet så, har, så pågår det också en, en stor, Sveriges största skogsbrand här då. Men det var ju inte Sala precis. Det var väl utanför Engelsberg. Och det var en skogsmaskin som har gjort markberedning och det uppstår de köper på sina stenar då de luckrar upp marken liksom så att det ska komma, ja men, men när de kommer i kontakt med stenar och sånt, så blir det gnister så att, jag tror att det är en skogsmaskin som har åstadkommit en skogsbrand och man har haft ganska små resurser också från början och med kraftiga vindar och grejer så har man tappat kontrollen på den här branden och det tog tid att få hit den här specialflygplan också vilket Sverige borde ha och, och ägas av försvarsmakten och till exempel tillsammans med Norge och Finland borde vi ha ett antal sådana här specialflygplan och det är mycket 20 hus i upprända och så vidare och det är stora skador och man vill nu att, att staten ska gå in och, och betala det här för det här kostar kommunerna mycket nu och det är st stora resurser på plats här från olika delar av Sverige och de här specialflygplanen och när Jag var ute sist i alla fall så var det inte några ingen brandrök eller brandlukt. Men här dagen så var det faktiskt det. Det var lite så här som en liten dimma så där och man kände med näsan direkt att det var någonting som stack i näsan då, va? men det var väl bara en dag i alla fall. Och det här har kommit in i alla fall i min gamla hemkommun och i delar av Stockholm och det kommer tydligen dra vidare mot Finland och Ryssland den här brandlukten och till och med ett flygplan från Norrland som skulle landa på Arlanda så fick in röklukt i kabinen och det blev någon missuppfattning då så att eh, brandkåren stod ju på Arlanda flygplatsen väntade men det var inte på någon brand i det flygplanet inte men Stockholm har alltså fått in den här brandlukten nu i alla fall och det är eh, inte under kontroll och tyvärr så är det ju kom det mycket lite regn där och eh, det är ganska besvärliga vindar också som gör att det här är inte att leka med alltså och eh, marken är upphettad och det kan börja brinna igen och så vidare och eh, det är väl en stor skandal att, att skogsbolag håller på med sånt här arbete när det är torrt i markerna och eh, det uppstår då gnistor när man kommer i kontakt med stenar troligtvis är det de som har larmat det hela också en eh, Förare av timmerbilar blivit skadad också. Okänd anledning. 20-tal hus stora skador i skogen. och Det var för liten insats av räddningstjänsten som tappade kontrollen över hela i samband med kraftig vind också. Så det spred sig väldigt snabbt och de tappade kontrollen. Nu är det enorma resurser av försvarsmakten och hemvärnet och styrke från från att olika delar av Sverige. Va? Så att det här är en mycket dyrbar historia som inte, inte är under kontroll. Man har inte branden under kontroll. Och det hänger på vedet och vindarna hur, hur det här ska utvecklas egentligen. Och att Sverige har alltså inte de här specialflygplanen och tydligen har inte Norge och Finland det heller då. Så att det här är någonting man får ta utreda i alla fall om Sverige, Norge och Danmark tillsammans. Eller Sverige, Norge och Finland. Tillsammans. Kan äga minst ett, två eller tre sådana här specialflygplan och använda gemensam räddning utav skogar och sånt när det uppstår sådana här riktiga katastrofbränder. Som alltså inte går, det går alltså inte att stoppa helt enkelt. att påverkar tågtrafik och avstängda vägar. och en man är död också. Han var från Dalarna. Han befann sig i området där och hittades död. Folk blev instängda också Frivilliga som inte hade någon kontakt med de andra Riktiga så att säga Som använder sådana här rakelsystem, De blev instängda av branden Och det kunde ha slutat mycket illa Och sen kan man inte flyga över heller Tidvis där på grund av den här tjocka röken Man ser helt enkelt ingenting ner mot marken Var någonstans Och man får inte befinna sig under de här flygplanen heller Som kan tanka helt enkelt under De öppnade luckor där När de flyger under vattnet och så fyller de upp de här tankarna och sen stänger de här luckorna och, och, och räker ner de här vattenmassorna så att det här måste verkligen utredas. Det är fruktansvärd historia det här för de drabbar då. Men det var ju inte precis i Sala va? Det är utanför Avesta kan man väl säga och söder om Hedermora också så att eh, jag tittar på en karta ungefär här men Sala kan man inte säga att vara precis eh, ja utanför Engelsberg där järnvägen mellan Ludvika och Västerås påverkas också också och järnvägen mellan eh, Avesta eh, Fagersta va men att säga att det är utanför Sala kan man inte påstå precis det är väl i trakten av Engelsberg kan man säga och det är alltså då en skogsmaskin här som som verkar vara orsaken till det hela och eh, man behöver väl undvika att göra sån här markberedning med tanke på att det uppstår gnister då när man får kontakt med stenar och i extremt torra och ex vi har ju haft det här 35 grader varmt här i Falun nu har det gått ner temperaturerna, men, men eh, det var en period som det har varit extremt varmt och mycket torrt en längre tid här och vi har trän, trän här som har du är gula och tappat massa löv och grejer. Så att det ser nästan ut som hösten har kommit helt enkelt. Det, är ju, det kom visserligen något skyfall här kanske någon timme. Någon dag men det var inte mycket. Och Man behöver väl undvika att göra sån här markberedning. Med tanke på hettan och torkan. Att det kan uppstå gnister och brandfara. Och det måste vara skogsbolag som har anlitat det här. Det här arbetet med den här skogsmaskinen. Och det är ju inte medvetet då. Självklart inte. Man, men det finns också kontrollerad brand. Man kan göra kontrollerade, kontrollerade bränder. Som det kallas. Utav ett begränsat område. Då gör man alltså en kontrollerad brand. Som heter. Man behöver helt enkelt undvika att göra sån här markberedning. När det är extremt varmt och torrt i markerna. Va? Helt och hållet. Och åtminstone ha tillgång till någon slags bil med stor vattentank och vara beredd med någon slags lokal brandstyrka och personal som bevakar det här området också och se om det uppstår några gnister och några brandrök va och det är troligtvis de som har larmat om den här branden också och det var en Alldeles för liten räddningsinsats också från början från brandtjänsten lokalt och man tappade kontrollen. och Starka vindar gjorde att det, att det gick helt över styrva och, och spred sig. Och, och, och det är inte under kontroll heller här. Det är inte gynnsamma vindar. Ja, treans mikrofon lät, låter rätt så bra här. Vi ska ju avvakta lite grann här. Vi har inte haft med oss karpstripan. Han var ju på den här festivalen som det heter utanför Nyköping här förra lördagen. Så han har väl lite att berätta också. telefonnumret till studien i alla fall 022 ja. och Skype har vi Dala Gunnar. Gamla bloggen är gallerhonet 1.tk över 320 000 sidvisningar så att vi kommer att börja att uppdatera lite grann där några gånger per, per vecka 18.00 till 18.30 blir det samsändning med Stockholms Snärradio Och den halvtimmen där så hör man alltså livesändningen från Sverigekanalen Det som går ut på den lilla halvtimmen där Vi har alltså kulturförändringen Jallerhornet, Box 42021 12 I Stockholm Och plus till kontot om ni vill stödja oss med ekonomiska bidrag. Så är det då 634 252-1. 634 252-1 och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson här och jag är inte så här jättepig kan jag säga. Det är, väldigt, det är alltså 26 grader varmt här inne va Och det går inte att öppna heller För det finns ingen svalka där ute heller Även då det är inte 30 grader Men jag är ute i måndags i alla fall Och då var det alltså över Man Mametri i skuggan Falen hade över 35 grader var rekord Och det är väldigt varmt och kvarft Jag har dubbla fläktar här som blåser omkring Ehh uh. Det är jobbigt för ögonen också att sitta och stirra på datorer. De här skärmarna och de här. Spellistan och såna här saker. Och vi har ett program här som spelar in. Olika program. Schemalakt helt enkelt då. Så att man behöver inte tänka på. Uh, man behöver inte tänka på. Uh, hålla ordning på inspelningen och sånt. Öppna skypen här. Så varje lördag 16:30 kör vi radiolörda med ansvarig utgivare Gunnar Andersson här på Sverigekanalens webbradio. Och nu var vi uppe i 138 länder också. Det ökar också ökat där. finns det några länder som lyssnar på nätterna när vi ligger och sover för då har de en, de har en annan tid helt enkelt då. Ja, nu kommer det gå med inspelning på B-daten också här. Och... Jag höra lite grann, vänta. Skiftar... Med en audioväxlare här. Ja, mikrofon låter bra här. Vi har fått en elektrisk störning där. Det knastar och sprakar har sig på ettans mikrofon. Det var ju bra förra lördag men jag kommer kommit tillbaka igen. Så vi får köra på den här lilla. Karpstriparna är för närvarande inte online här. Men han ska komma här. Vi får avvakta lite grann. Om ni har Skype så kan ni ringa in här då på Dalagunnar. Och telefonnumret till studion är då 0225 60143. och nu kommer... Mina ögon är ganska så trötta då, jag hänger inte mer riktigt, vad har vi han? Där har vi han så nu kommer... Ja men nu är det, nu är det en utesändning då Ja, tjena känner tjena, tjena lyssna. jag blir omgås igen Ja, ja Ja, jo men, men hör du... Um... Den här branden och sånt, du har inte haft någon brandrök där, nej? Nej, jag har varit... Eh, det har ju hänt, ja jag satt och hörde på sändning lite så Ja Men det har ju hänt en del det här med den här branden, det är ju ganska otänkt egentligen Det är en viss stora del av Västmanland som är Eller vissa delar av Västmanland förstör jag har väl tydligt säga att det är den Värsta branden i Malmö, i Sveriges historia, eller i en de Vi fick ju brandrök här en dag, men det har jag alltså kommit dit till Stockholm va? Helt enkelt Ja det verkar så här Jag skulle säga du är... det här. Det här alltså, man, vart ligger Västmanland exakt någonstans. Man kan säga att det ligger, brandområdet ligger ganska nära järnvägen Som går mellan Ludviga och Västerås Nämligen i trakten av Engelsberg kan man säga Det är ett ganska stort område som motsvarade 21 stycken fotbollsplaner förut då Jaha Om tänker det 21 stycken fotbollsplaner så Det är ganska mycket då ja vi fick ju brandrök i alla fall i Långsjötan en dag här så det, Men tyvärr, eller rättare sagt Det var ju bra att det försvann men det var ju ver verkligen otäckt att det, det in, Men Stockholm har fått det där nu Ja, ja i Värmland har vi ju klarat oss eh, Bra ifrån det där, men det kanske kommer hit ja, det, Däremot så har vi ju stora problem Med tromber som har dragit fram över Vissa delar av Värmland i veckan här och det är Sveriges Radio eller Sveriges Radio skriver Någonting lustigt här, de skriver nämligen de svenska Kurder som befinner sig i hemtrakterna Och säger att de kan inte leva där för de är de här ISIS i trakterna och terroriserar befolkningen. Men hur fan kan de återvända till Kurdistan när de har flytt till Sverige det här? Och jag menar svenska kurder, vad är det för någonting? Ja, för det första så måste man ju bestämma sig för vilket land man tillhör. Det går inte att säga att man är en svensk kurd lika lite som man kan säga att man är en svensk kines eller svensk brasilianer och så där, eller en brasiliansk amerikan eller en... Enuitisk Aborigin eller sånt här. Det går ju liksom inte utan man måste ju bestämma sig för vilken nationalitet man tillhör. Och det borde ju inte vara så himla svårt att göra, tycker jag. Man, man kan ju inte säga att man i så fall, om man inte kan bestämma sig för det, så skulle man i så fall kunna säga så här att ja, jag tillhör alla nationaliteter som finns i hela världen. Jag tillhör allt ifrån. Uh, Grönland till uh, Nya Zeeland ungefär. Det kan man inte säga heller. En del, inte menar, en, del, en del brukar säga så här: Jag är världsmedborgare brukar de säga. Ja, men vad är en världsmedborgare då? Kan alltså, man så? åker så han sa så här: att Om jag åker tunnelbana i Kina, är jag kines då? Medan, eller så här: Om jag flyttar till, Ki om jag flyttar till Kina, är, blir jag kines då? Nej, det sa han inte, men det var nära nu. Han sa så här: Fru sa när Riksdag sa att om jag åker tunnelbomben i Japan är jag på i Japan. Då, så han. Men det var ju samma grej då. Men svenska, kurder och sånt. Till exempel Lars Agerstick bor på Filippinerna och han kan inte bli filippinsk medborgare för man måste, bli, man måste vara född där nere då ju. Ja. Det kan borde ju inte vara, borde vara samma sak i Sverige eller något europeiskt land tycker jag. Men du, du, förra lördagen så var du någonstans in, utanför Nyköping va? Ja, nästan hela veckan skulle jag vilja säga va, va? Det är onsdag så kommer hem med många sent till lördags kväll där. Jag har sett på tuben, har jag sett på Youtube har jag sett från Kugnas det, det är väl en gammal bongård från början där? Ja, det är Kugnas motorgård den heter den. den har funnits sedan 1979 tror jag något Ja, sen. men alltså från, dit, eller? från början har det varit en bongård, eller hur? Eller? Ja, det, det kan man nog Det kan man så, ja. vad, det är inte säga Ligger det långt utanför Nyköping Eller liksom åt vilket håll Om man säger Nyköping och sen åt vilket håll Åker man för att komma till den där Nej. gården Nej, det ligger ju precis i utkanten Om man säger så, att man kommer nerifrån då, Eller hur man nu ska uttrycka sig Säg att man kommer från Örebro hållet Eller att man, ja, ifrån Örebro då, hållet där. Eller att man kommer nerifrån Säg att man kommer från Norrköpings Så kör man nu kommer jag inte ha också den exakta färdvägen idag, men säger att man kör igenom inte centrala Nyköping men någonstans i, så säga, utkanten och så ligger det i andra utkanten, så att säga. Man måste passera en utkant för att komma till utkanten, den utkanten som det finns i. Så man kan säga att eh, kundensfestivalens, ja, motorgården och kunnesmotår, eller kunasfestivalen och så vi ligger precis i utkanten av Nyköping. Det är inte alls långt till centrum det är hur, hur många dagar pågick det här? Uh, det pågick ifrån. Uh, ja, själva festivalen började ju på. Uh, ja, hur ska man säga? Det var en liten spelning på torsdagen då. Själva festivalen började ju egentligen inte förrän på fredag och på till lördagen då. Så det är en tvåårsfestival. Men i år då så var det så här, liksom förra året att på torsdag så körde man en, en spelning med några band, eller två band i det här fallet i år då. Det ena bandet hette Blo Brigader, det är ett ganska känt vikaropband, det är Ultimaturesanda. Det andra heter Buffel Binks Och är en Vad ska man säga Det är ett rockabilliband kan man säga Enkelt uttryckt som, som spelar mycket det Medusa covers då Och de är ganska kända och väldigt populära Sen har vi ju kört, kört en del eget material Till exempel en låt som heter Jag är allt som du har Jag är allt som du valt bort En låt som förut en gammal kompis till mig Eller en nybliven kompis till sedan några år tillbaka tycker jag väldigt bra jag vet att han, han har rört sig på att han lyssnar på det här programmet. Om du har köra på draken Nej, i alla fall då. Men sen så är det ju en massa andra band då. Som till exempel i fredagsdelar så måste jag säga att jag upplevde det när mina absoluta hög högtidstunder på årets högnassäsår. När jag bestämde legendariska vikarna och bandet uppträdde då. Ett band som jag skulle vilja säga Och enligt många med, mig jag har tagit över tronen Som Sveriges största vikarokband Sen Ultimaturen lades ner då. Och, och sen Och jag fram att jag slutade lyssna på Ultimature 2000 Efter det så, så är Enhärerna för mig det är bandet som är Sveriges bästa vikarokband Men det var jag tycker andra kanske har en annan uppfattning då. Och Ja det var ju en massa andra band Som uppträdde Till exempel på så hade vi ett band som heter Tid också, ett vikaropband i Sverige vi hade ett ojband som heter Combat Ants Eller Combat Ants Där Jag har för sångaren Är väl ja, Heroes sångare tror jag, jag sjunger i det bandet också Ett rekommenderat ojband för er som Svensk oj. Och när vi är inne på svensk oj så kan jag nämna det att, att Numera ganska hyfsat välkända bandet Vallgåtan från Jönköping Släppte sin debutskiva i veckan här, vilken jag köpte för övrigt, jag har den framför mig här Tyvärr så är det inte C-radio här om man ska sälja sig mot att se men, men Valgatan heter bandet och deras bu bu bukskiva heter Brott och Straff eh, Vill man köpa den så kan man rekommendera den, ni, ni som vill ha Svenskoj Det är en riktigt guldkorn i Svenskoj Personligt tror jag att Valgatan kan bli nästan lika stora som Agent Bulldog ett annat välkänt ojban i Sverige Om de fortsätter som de gör De ser mycket långt ut kan jag säga Jag har köpt en del andra skivor Jag har bestämt ett, ett bandsbjudet Skinfull Engels ojban ojband Som har gått varm hela dagen idag till exempel Och lite annat då Men skitsamma vad jag köpte Det är väl inte så viktigt att misstänka Utan vi går direkt på själva kungensfestivalen Kungensfestivalen är ju Väldigt viktig i sig på grund av att den erbjuder en alternativ musikscen kan man säga För människor som gillar punk, oj, vikar och, eh, ja, och så vidare Alltså man, musik som normalt sett är utdömt av samhället idag tyvärr då. Man kan säga så är det att festival har stora likheter med festivalen utanför Västerås Båda festivalerna är ganska välkända och lite helvård ute i världen Och eh, skillnaden är väl egentligen bara att den ena är Ragav, en raggav festival Medan Kullnäsfestivalen och oavsett för också. också Och på Pahomit så spelar ju inga band Eller uppträder de Men däremot så kan man ju köpa skivor på våra ställen Man kan köpa t-shirt och så vidare Och ja Man kan väl säga att båda dessa festivaler Är väldigt, väldigt värdefulla Och det skulle vara en skandal om någon av de festivalerna Lades ner Speciellt med tanke på att oavsett vad Då har vi ju det gemensamma saker Mellan Västerås kommun och Nyköpings kommun Nyköpings och Västerås kommunpolitiker vill ju ha bort den här festivalen på grund av att man anser att det blir för mycket i polisinsatser och så vidare. Så jag skulle nog vilja säga så att tänker man är väldigt väldigt kortsiktigt. Är man i dessa, dessa kommunstyrelser medveten om överhuvudtaget vilken fantastisk reklam man får ut sätt, i världen. Oavsett om det är i Nyköping eller Kungens Kugnäsfestivalen och även Powin drar ju mängder med folk varje enda år. Jag har varit på båda festivalerna flera gånger och måste säga att och det, det är en ganska trevlig stämning. Det är sällan bråk eller att det att om det är någon bråk så är det väl någon som åker på en chefsvän. Och någon ibland säger att det, det är inte mycket mer än så. Och sen så har ju Funnels har ju ett gott samarbete med polisen också. Och är mån om att, att festivalen ska kunna fortsätta. Och det innebär att man slänger ut personer. Vakterna är ju väldigt. Hårda år ta de tar de gör ju bara sitt jobb Och, och ja, de slänger ut vän, Människor som på olika sätt har betett sig illa Inne på området och så får Eller riktigt illa så får ju polis ta hand om dem där Naturligtvis då. Så även om man kan tycka att vakterna är lite är Hårda på Kugnäs så gör de en bra sak Naturligtvis, Kugnäsfestival är ju viktigt Att den får fortsätta, och de krafter som vill Få bort Kugnäsfestival skulle man ju spela rakt I händerna, om man inte var Lite hård så att säga Så ja, jag vet inte vad så säger vi kan man bara säga så att eh, tyvärr då Jag var tvungen att åka hem på grund av lite saker Som hade hänt på hemmaplan då På lördagen då Men eh, jag missade ju ett band som heter Julian UK Som är ett ojband då Som en kompis uttryckte där De spelade, de spelar eh, Vad ska 90-tals oj Eller vad ska säga Som för tankarna till eh, Ja, svårt att säga Men lite tidig oj typ Ska man jämföra med oj som Hade sin storhetstid i början på 90 på 80-talet till exempel. Våra olika grupper. Och även lite annat då. Så, och så uppträdde ju People Form. Eh, Psycho Billy Band. Som jag tycker själv. Är, jag tycker det är lite C och så. Någon dag ibland. Men det var det erare. En del åtta som de körde väldigt, väldigt bra. Sen har vi en del låta som jag tycker de kör som jag tycker de kör som var lite sis Men så var det ju med allting. Man kan ju inte tycka om allting. Tyvärr. På. Det kanske är bra också. <laughs> eh, ja, och sen så. Ja, vad ska man säga om Kugnäsfestivalen Kan vi dra lite bakgrund till Kugnäsfestivalen startade ju första året Om man minns rätt Sommaren 2003 Och sommaren Eller var det sommaren 2002 till och med Någonting utav våra somrarvare Och man har ju även så kallad vinterkugnäs Där man har spelar inne i själva Kugnäs bar då, Så att säga bardelen då. eller ja, Inne in, in, in i själva lokalen då. Men då har man ju, brukar man ju ha någon gång i januari Börja på februari kanske och det, det är en sån här spelning som man åker dit Och så kanske man är där under dagen och kvällen Och så åker man hem sen Det här är ju en spelning då på sommarkuggen nästan När man är där i flera dagar Där fastas det är så härliga att man har möjlighet Att se många bra band till ett ganska bra pris 500 kronor i, Direkt i entrén är Inte så farligt med tanke på att man, man, De flesta åker dit på onsdag I år var det faktiskt några stycken som redan var där på tisdagen Och det var en verklig känsla När man såg en bild från från tisdagen, där, och de var ju ensamma på hela campingområdet <laughs> Det var på killar som bor i Norge, en av dem som är lite svårt som är från Sverige för övrigt Men som var åkt dit att jag var riktigt säker på att komma dit i tid De hade ju åkt en bit, alltså, det var lite så konstigt kanske Men, ja, just det, ja, skulle jag skulle återkomma till det På sommarkungen som man såg i här Kugnäsfesten var det 2005, så det hände det ganska intressant så. När man bestämt att de gjorde det välkända känna Vikan kommet och Sin återkomst på den Vikar och arenan, och som heter Duga. Och man gjorde helt enkelt en reunion. där var inte meningen att man skulle fortsätta överhuvudtaget, men när det är medlem i Völsved, de är Joker Karlsson och som har fortsatt på han är italienare eller basist, jag är inte riktigt säker. Någonting att ta det här När man då upptäckte vilket enormt uppsving man fick i och att så bestämde man sig för att fortsätta. Och man kan ju lugnt säga att det var ett bra beslut av medlemmarna i Bullens med. För att de har ju bara blivit bättre och bättre i många så sådana spel. Och de har ju släppt flera bra skiograff. Det är en av dem heter för övrigt Uraskan i elden. Och de släppte de. Kan ha varit förra året eller året jag innan han väldigt, väldigt bra, kan rekommendera för de som gillar vikar och Alabama så att säga. så att, ja jag vet inte har lite grann om Kugnesfestival har du någon mer fråga på ämnen innan de kungas så kan du ställa de frågorna om du vill eh, om inte annars så går jag över på ett annat ämne nu här som jag hade tänkt att ta upp det har varit en sak som har varit uppmärksamma i veckan här eh, det hela började närmare bestämt i den 31 juli, alltså närmare bestämt för, ja, förra veckan någon gång. Närmare bestämt för, uh, vad blev det? Förra torsdagen där, då en idiot, ursäkta uttrycket, med namn bograpengröp. Ursäkta, bograpen sko. Nej, vad säger jag? Bograpen sko, mina, ursäkta. Förra eh, skrev, en tatt, eh, skrev en insändare i eh, Nya världstiden man måste en insändare som har fått mycket spott och spe ända sedan dess Och upphov till att Nya Värmastinen startade en artikelserie om tatueringar. Och, tat och eh, insändaren heter Tatueringar väcker en konstig känsla Jag ska inte dra hela insändaren allt för mycket men jag kan väl ta några bitar Till exempel hävdar på Grafenskog att ingen kan hävda att det ser snyggt ut med tatuerierar men nästan hela människan är tatuerad det måste ju vara något fel Vill man väcka uppmärksamhet kan man göra det På något annat sätt och så vidare Och det hela orsaken för att han skrev insändan Det gäller att det var en ung tjej Som hade blivit tillsatt i en mataffär Att skymma till att här på armarna Annars fick hon sluta och valde att inte göra det och därför fick hon sluta eh, Sen har han synpunkter på att Denna kvinna var bara 20 års ålder Och hade fått tatueraren av sin mamma i en födelsedag Suck, står det här den här personen normalt sett Brukar jag gilla insändare Skriven av Bo skog här Men den här insändaren Tycker jag stinker Inte bara extrem inskränkthet Och djup fördomsfullhet Utan också ett fruktansvärt okunnande rätt allmänt Och jag är tydligen inte ensam om Tycker detta Utan sedan den här insändaren skrevs i så Har jag meningen hagrat en massa insändare Som sår på det här Jag kan ju dra några exempel på några sådana insändare de lyssnarna vill höra eh, inte långt efter när man bestämt onsdag den 6 augusti alltså i, i i veckan här så var det två väldigt klara och tydliga svar på insändare från bland en kvinna som heter Ida Myrin och en annan person som heter Sördäppling och Myrins, eller Ida Myrins insändare var faktiskt var den, den bästa tycker jag kan du ha lite kort ur också? Om man skrev så här om skola eller gröpenskål eller annars. Du spottade du dig åsikter som vi istället försökte få att låta som fakta. Vem är du att bestämma att tatuera är inte något vackert? Vad är det är rätten att trycka ner människor för att inte dela samma åsikt som dig? Jag har liksom många andra ser tatuera som kreativ konst. Jag tycker att du har fel i varje ord du säger, jag, men påstår jag då att det är något fel på dig? Nej. Hur kan du ta dig att säga att tatuera sig kvinnlandet och så vidare? Och, och Bograpenskog Eller Gröpenskog Eller vad nu heter Bograpenskog Avslutade faktiskt sin insats moské, såhär, Bor chef Och skrev så, Borde jag säga Jag får skulle anställa någon Att tatuera Bli en nobel Så får diskrimineringsombudet Säga vad du vill Då kan jag säga här: Bograpenskog Jag önskar att du någon gång blir chef Sade jag Och att du Ger en person Med tatuera Sparken Så får du se vad som händer För det är faktiskt ett Diskrimineringsbrott i det här landet Att ge folksparken På grund av sådana orsaker också vad jag vet så är det, jag har kollat upp det och det är det faktiskt Och jag tycker att den här tjejen som fick sluta den här mataffären Borde faktiskt kontakta diskrimineringsombudsmannen och ta upp det här eh, Sen kan man ju alltid diskutera om, om, om DO tar, tar fram det här då, Men jag tycker att hon borde göra det För det är ju faktiskt frågan om alla människors lika värde Och alla människors rätt att se ut precis som de vill i det här fallet också som till exempel den här insidan som Sön Weppling har skrivit som svar på Bogröpens sko. Förlåt, <tryckligt>, Bograpens ja, Lite svårt namn här. Han skriver så här, Jag vet inte till din ålder där, vad du gör, men i mina ögon verkar du befinna dig i Typ stenåldern skulle jag vilja säga från vårdåldern lite. Grann. Det är min egen uppfattning om Bogröpens Eller Bograpens sko, menar jag. Men syn på medmänniskor, där vi tycker att det ska gälla som det rätta. Jag säger så här: återigen. Eh, vem är båggräpens skog? Skämtar. har lite svårt landa tycker. Skämtar. Båggräpens skog heter ju för 17 gubbar. Ursäkta. Jag Ja, så det ska vi vara i alla hornet då. Då har vi tagit 17 gubbar i den här. Som det heter Båggräpens skog, rätt eller sagt. Det heter han det jag tycker att, att han att han förkänner all skit han kan få om den är inställd som han skriver. Så Samtidigt så är det ju faktiskt att det, ja, det är många som har skrivit vad de tycker i, i Nya Värmlandstiden om det här på internet då. Många tycker att det är en ruskigt okunnig insändare som man har skrivit Medan många, och det finns ju en och annan som tycker att tatuerar är fult Men man, man ger ingen förklaring till varför man tycker det Själv måste jag säga att jag kände mig lite personligt lite, personlig, lite på ett vis när jag läste det här, För att jag är själv tatuerad och... Jag gjorde faktiskt min 28 tatuering idag när jag hade bestämt på vänster, på höger vad vilket blev väldigt bra, den var väldigt, väldigt, väldigt snygg och ganska stor täckte nästan hela vad fick 1000 kronor för det men det, det var ganska billigt faktiskt, skulle jag ha gjort den på någon annan tatueringsfilma så hade det säkert gått på minst en dubbla tog kanske två och ett halvt tusen tror jag men den, den filmen som jag gjorde åt ganska på ganska bra pris han tar ju cirka 500 kronor per timme och det är inte så fåligt tycker jag det finns ju folk som tar det bra mycket mer än så han är väldigt väldigt bra eh, tatuerer och ja han, han, han är väldigt, en rusk bra i har han har ju tatueringsfilma som vi vet vad han pratar om eh, ja jag säger så här, det, det här med tatueringen är ett ämne som är ganska hett fortfarande och väldigt väldigt konstigt tycker jag med tanke på att det är så många som går omkring med tatuera för de svenska fram, och det skojar ju ibland till exempel nu, de är ju faktiskt tatueringen en folk av konst vad händer, man vad händer om man ångrar sig då? Går det, går det att ta bort äh, egentligen? Ja det, det gör det, men det är tydligen ganska smärtsamt och går det att ta bort dem med laser Det stod en artikel om det faktiskt i dagens nya Värmlands tidning som jag föll ut av framför mig här och står så här smärtsamt och dyrt att ångra gallringen, gallring, gallring är ju ett annat uttryck för tatuering och det är en sjuksköterska då, eller sjuksköterska då, som har ett som heter Måd Abrahamsson som har som arbetat att ta bort tatoverade laser. Och hon säger så här, Vi träffar cirka fyra patienter i veckan, så blir vi av och tatoverar över Men då är det över förmodligen precis som hon säger då, att ibland handlar det om tatuera som klienterna skaffar sig i ung och som vi sedan tröttnar på. I andra fall handlar det om budskap som vi inte längre kan stå för. Sen kan du ihåg precis vad som helst i sista men det vet man ju inte. Och så säger så här, inte sällan är texter som man blir av med att berätta om sjuksköterska var en av dem som är så för behandlingen Och tydligen så är det att det kanske kan, gå kan alltså kosta ganska mycket Jag har hört siffrorna gå bortåt 20 000 kronor och enligt artikeln här så stämmer det tydligen Men de säger till och med så här att en behandling kan kosta 20 000 kronor eller mer Det kostar på sig som behandling ofta måste upprepas. Sen finns det dock ett alternativ till att avläsa tatueringen Det är väl att göra en så kallad cover-up, vad det nu innebär. man leker tatueringen till viss gräns och sedan tatuera överhuvud utan ett nytt tid. det lite billigare. Jag kan förstå människor som tycker att, att det kanske ser lite konstigt eller inte ser så snyggt med tatuering. men Samtidigt så har det att göra med att man måste kunna respektera andra människor. Det är ju jätteviktigt. Det var väl, du, det var väl sjö, sjömän som, som höll på börja med det där, var inte det? Ja, det, det var det ju. Tatuera, tatuera eh, flickans namn och sånt där. Det var inte så. Ja, det brukade börja med en flicka i varje ham som det gamla uttrycket heter. <går> som det heter då Nej men det var ju det att det ställer precis som säger det att det var ju sjöman som brukade tatuera in det och det och de var vi hamn och så här saker och jag gick faktiskt kurs faktiskt med när hon 20 år sedan nu med en gammal sjöman som hade så här rikt vad ska man säga, han gjorde dem när han var men jag kommer inte ihåg vad gamla han var då, men han var väl i. måste oh, ha 45 år och så. Han gjorde det när han var i 20-årsåldern och var mycket ute på sjön. Han har seglat eller har åkt på sjön över hela världen på, som arbetare, naturligtvis. Och han gjorde mycket, han mycket och mycket. Men det tatterade var ju ganska gamla. De hade börjat ha bli. Vad ska man säga? Det de, de syntes att de hade några år på nackepinssat. Och det var inga sådana här jättest mycket att gamla klassiska han hade ett. Han hade väl att ankar inte på höger arm eller underarm, kommer ihåg, och så var det väl en flicka namn, där i nogen när det står Rosa Linda eller något sånt här, eller ja, någon rosalie eller något Rosa Lee eller Rose Rose eller så här. Ja, sådär namn då. Och han hade en hel del att möta det var, jag, vet, jag tänkte dra upp allting idag. Det var inte jag saknör, men det var ganska intressant att se han Ja, Här hade ju inte för det jättema. Jag har ju många koppl som är tatuerade det själva, en av min av. Närmaste vänner har det blivit där genom åren, han nog uppe på sin 95e tatuering nu tror jag Men han har ju tatuerat in lite allt möjligt, det är och det är spindlar och det Ja, det är ganska blandat kompott Och annars har han ett vargkors i, i bakhugan som sträcker sig från Gässan ända ner till Övre ryggen Såna här saker Nej men allt fler kvinnor brukar ta någon liten rackare i alla fall någonstans eh, på Armen och sånt, någon och lite mindre sådär Ja, det, det stämmer ju, det är ju fortfarande inne med, med mindre tatuerare också Det är många, en grej som jag tycker är rätt fint När folk gör med tatuering, det är när man ska Nu är det ingen tatuering för mig då man en grej är ju rätt fint tycker jag Till exempel i det här fallet då, när man ska Man kanske vill, vill tatuera in ett porträtt av en människa som är död sedan ett antal år tillbaka Men som står väldigt nära Jag vet inte, det var en kille jag läste om vid ett tillfälle som hade så såg på Miami Ink tror jag var från USA när man väl så var det han, hade in, eller han skulle tatuera in en bild på sin far, ett porträtt på sin far Det var på bröstet där man har hjärtat Och det var ju en väldigt fin gest eller fint motiv tycker jag För att det var ju ett sätt för honom att minnas sin far Att han var med sig sin far under hela livet tills han dog det tycker jag är fint. Hör du? Ja, uh, jag vill gärna styra den här debatten lite grann. Uh, vi hade en uh, socialdemokrat här som hade uttryckt sig, jag tror det var på Twitter om ljudesvin, ja. va? Det var väldigt lustigt att du. Nej, han, jag var från, upp det. Han, han var från värmland, då. Uh, nej men han var det emot från uh, jo han var ju från Philips då Ja men han var ju inte var ja, var ingen svensk socialdemokrat. Det var en kulturberikare menar, och sen ångrar ja, han sig ju judarna Palestina blir slaktade ut av judesvin eller vad var han uttryckt sig där? Ja han hade han hade skrivit på sin facebook -sida. det blev ett väldigt liv om det här. Och kan ändå det sen då till Men det är inte så mycket bättre än det heller Men Du ska se det på det viset. Så Det är ju samma sak egentligen Ja, zionister är ju nationalistiska judar Kan man ju lugnt säga att det är Så det var egentligen samma sak Men jag kan förstå att den här muslimen Blev arg över det som det hade med staten Israel, vad de gör emot Mot Palestina, men samtidigt så eh, Alltså Det här är ju ändå person som representerar Partiet, han var ju med i SSU tydligen då och stod valbar, stod på valbollplats i kommunfullmäktige i Philips stad. Och då tycker jag att man ska uttrycka sig lite, lite försiktigare kanske. Man kanske inte ska skriva en sån här grej överhuvudtaget. Och om man ska skriva det på Facebook, så kanske man ska kolla upp sina sekretessinställningar. För det är mycket vettigt att det var så, här, så att han är en, en Facebook-sida som alla kunde se, oavsett om man var med honom, honom, honom eller inte. Han blev anmäld, va? Ja, han har två anmälda på sig, läste jag idag faktiskt, för Reds mot Folkgrupp. Eh, vilket naturligtvis inte är mer än rätt, tycker jag. Och jag tycker det är väldigt förvånad att de Moderaterna har ju samma problem med han var mer i. Att inte han har blivit anmälad, det är rätt fantastiskt, tycker jag. Men det är ju, ju, ju judar som blir hotade i Sverige, blir de, blir de hotade av svenskar eller blir de hotade av araber, tror du? Nej, det är ju mest... Uh... Muslim, muslimska araber som, som begår någon sorts hartkorståg mot judar i Sverige. Vanliga svenskar liksom, vanliga svenskar som du och jag inte håller vi på att liksom hota judar i vårt land, gör vi det? Eller ja, för det första så även om man tycker illa om judar så löser det ingenting att, och springa runt och hota dem till höger och vänster. Vill man arbeta emot att, att om man anser att judar har inflytande i Sverige så är det dummaste man kan göra att hota folk till höger och vänster. Då kan man ju istället engagera sig inom organisation eller förening som försöker motverka den vad ska man säga, den judiska utvecklingen om man så vill i Sverige då. det är bättre att göra det, på går den demokratiska vägen och sprida runt och hota folk som är, till mm. exempel den här personen som skriver judiskt och analyser, det löser ju ingenting däremot så skadar det naturligtvis socialdemokraterna och om man hade tänkt lite omra om man om, omverat om, om, så borde han inte ha skrivit det överhuvudtaget om man hade sett tänkt på sitt kära socialdemokratiska parti Uppenbarligen så tänkte han sig inte på det och du har han ju avgått då. Ahmad Ramy medverkade förra lördagen och jag var tvungen att ta ett ställningstagande där för lysten och sa så här: att Vi kritiserar Israels jionismen och, och, och Israel och det folkmord som pågår i Gaza. Men man får inte sprida hat på den judiska folkgruppen. Då. Nej, det var ju bra att du klargjorde det för att jag misstänker att det är någon annan som har trott att vi eller hon tar sida emot, emot judar och det gör vi inte heller inte, utan det är frågan om att. Att man ska kunna kritisera den israeliska staten Så, så men, men, djur... jag, jag tar inte ställning Mot juder i alla fall man ska Men det, det är mer det... som Israel då. Vad var det, det Åkesson hade sagt Egentligen, han, stö... han stödde Israel Va, i tal eller, eller Någonting sånt, var det inte det nu Han stödde Israel SD stöder Israel alltså. uh, Ja, är... jag har nog missar det, men jag är inte förvånad För att Israel har Ursäkta, Österrike, det alltså Österrike, har gjort sig kända som den mest judenvända partiet Till hela Sviksdag. Och det är ju inte så konstigt. Ja, Åkesson, Åkesson är anmäld också för hets mot folkgrupp. Då, men alltså, muslimer är ju ingen folkgrupp. Om han hade sagt så här: Att islam är vår tids kommunism och nazism, hade Åkerson sagt. Och det är ju inte något hets mot, mot muslim Och muslimer är ju ingen folkgrupp, eller Nej, det är det ju inte. Enligt, men det är mot enligt Larme som folkgrupp säger ju muslimer en folkgrupp. Men det blir ju väldigt stolt, det som jag brukar säga. Vad är liksom, var, var en folkgrupp i så fall Då kan man ju säga att då, då, då, folkgrupp har ingenting med religion Och att göra lika lite som när man har sexuell Då kan man säga att Folk, då, det, de inte det, finns ju några, det finns ju några judar och sionister i ledningen för SD, men jag tror att de flesta Sverigedemokrater har nog ingen direkt åsikt egentligen. De skulle nog vilja förespråka en tvåstatslösning på den här, den här konflikten mellan araber och, och, och judar helt enkelt. Det är ju en konflikt som har pågått nu i många här anstår, och de här religiösa skrifterna gör ju inte saken bättre heller. Nej, det, det gör det ju definitivt inte och så länge man har den här. Det här vad ska man du för på. Ach man Dramer har ju alltså an anmält gamla testamentet, då till justkanslan för ett små folkgrupp har han gjort faktiskt. Det kan man söka. inte det kan... bort. Nej, det kommer inte göra det. Det, det går inte inte åtala någon människa för det ju. Vem <laughs> som har skrivit, gamla testamentet. <laughs> Nej det är det, det, är det som är, problemet, det är att Samtidigt så är det intressant att han anmäler Man får ju anmäla precis vad man vill i Sverige Det, det står ju våren fritt Men då får man ju också räkna med att och... Jag misstänker att kanske justitiekansen ju, Vad jag vet så är det inte inte Göran Lambert justitiekansen längre heller så. Men du, den här rättegången Mot Dan Park och den här gubben Rönnqvist egentligen, uppsåtet Alltså missaktig mot folkgrupp Tror jag tror att den här Dan Park har Som målsättning att, att, att, att, att äh, Hetsa mot folkgrupper Med sin konst Är det hans syfte? Är det verkligen hans syfte? Tror du det? Jag, jag tror absolut inte det Nej, alltså syftet syft, Huvudsyftet, om jag fattar saker rätt Eller att det är så att det är inte så svårt Att räkna ut egentligen Att det <fattar> saker <rätt> eller inte Alltså, Don Park är ju en konstnär I första hand, gatuskonstnär Som nu har avancerat till Att ställa ut sina tavlor i gallerier I form av då affischer Som man har satt upp här och var på stan och så vidare, Lite här och var Malmö Malmö, misstänker jag Först och främst då. Och att, att då Alltså <laughs> alltså, vad ska man säga: det, det är ganska intressant att, att han blir återad, som jag sa i ett annat avsnitt och gör att det har ju ingenting att göra med, det, med hans konst, alls. Utan det, det får att göra med att man tycker inte om de torket. Samtliga motiv av Det var som en kvinnlig polis som var svart. En svart, kvinnlig, en svart kvinnlig polis kommer in till Rönnqvist och säger att vi ska ta de här, jag tror det var åtta stycken som de beslagtog. Och det, det, all, samtliga motiv föreställer svarta människor. Alltså De, ö, de övriga motiven var fria. men just de här åtta var det motiv. Men det var ju faktiskt ett motiv där en person som är namngiven hade en snarare runt halsen. Det måste jag ju reagera på lite grann. Varför gör man sånt? Uh, var det inte han, den här, uh... Jamod uh, Abu då, eller vad 17 han hette för ja. Af afro svenska vikselbund va? Han är en snarare runt halsen måste jag säga det, det måste jag ju reagera på, det låter ju lite konstigt Att Park gör så där va? Ja alltså Jag skulle nog vilja säga så att det, vi, vi Vi säger ju att vi har yttrandefrihet I landet och jag tycker att Även om, även om man ska inte kan få Alltså man måste ju se Det hela i den, alltså, den konstnärliga Synpunkten tycker jag här för att, alltså, konst, många, många, många konstverk, oavsett konstnärer Det finns ju konstnärer som, vad man lever på att, att provocera med sin konst. Och de parkerar ju en, en sån person. Och då tycker jag att man ska se lite längre än bara att strida upp hälsot folk och För att, alltså. Eh, <här> ska säga. Och Om man ser till sammanhanget. Jag tycker man ska se till sammanhanget här va? vad det är frågan om egentligen. Eh, att. Eh, hur ska jag säga för att det ska jag bli här nu. Alltså, som jag sa, han är en konstnär, va Och att just det, så är det. Han, det är inte helt som att folk upp det här. För om det hade varit helt som att folk upp, då hade det inte varit frågan om en person som hade haft en snarare en som i så fall, utan det hade varit en massa. Negre då, eller människor med svart hudfärg som alla haft, en snarare som på ett och samma porträtt. Och om jag fattar saker rätt så var det aldrig det. Och det är ju likadant det är med de andra porträtterna Alltså de här föremålen, för de här porträtterna då, eller de här gataffischarna, det är ju en och en person. Det har ju ingenting med någon folkgrupp att göra. Sen kan man ju alltid diskutera vad det som är intressant med att just alla de här människorna är svarta som han har valt att göra något av. Men om man fattar så okeret så har Romansens rätt att säga så att så har alla de här kopparna de här människorna som har gjort något av. För då kan ju säga att han har gjort alla de här människorna har kopplat till det fascistiska till den fascistiska organisationen Afrosvenskans riksförbund till lika med svensk svenskt så. Ja, vi beha, ja. Ullenhag vill ju ta bort det här med ras också i, i, alla, i alla de här förordningar och sånt som regeringen har eller lagtexter och sånt va men om det inte finns några raser då kan det inte heller finnas några rasister det kan inte finnas några antirasister då heller ju Nej jag undrar hur han har tänkt Det faller ju Men då kan det inte finnas några rasister och det finns inga raser hur kan man säga att det finns rasister då då? Ja, det är ju det. Det är ju det att antingen så finns det raser eller också finns det inte det. Och om det finns raser då finns det rasister. Till exempel om man kritiserar, om man kritiserar Israel och judar till exempel då är man antisemit, va. Och om palestinier kritiserar judar då är de också antisemiter, men palestinier är, är semiter precis som judar. Det är semitiska folk bägge två. Jo, det, det är det som är intressanta. Liksom den ena sidan får spyr ut så mycket hat som helst, och den andra utan att det händer så rätt mycket. Men du kan se filmer från Israel där där judar protesterar mot kriget, men det finns judar som gapar och skriker också att, att de ska döda alla araber, alltså och hänga alla araber. Och och, och honar, honar och de, de ska våldta deras kvinnor och sånt så att det, finns verk, det finns verkligen extrema judiska grupper i Israel den saken är helt klar men, men det finns många judar som är emot det här kriget också va men som sagt vad, när, det gäller, när det gäller den här rättegången till exempel så är det ju inte polisen som åtalar, det måste ju vara när det gäller yttrandefrihetsbrott till exempel i, i, som, då är det ju justitiekanslen som, som fattar beslut om åttal, alltså det heter ju då när det gäller till exempel klistermärken mm. eh, till exempel cd-skivor klistermärken böcker och tidningar till exempel yttrandefrihetsbrott va konsten tillhör väl också yttrandefrihetsbrott det är ju justitiekanslen som väcker åtal, är det inte det? jo det är det man kan ju med en sak men då går det vidare då till ofta oftast och om det inte går att avgöra på annat sätt. Så det, det. det är till exempel för många år sedan höll de mig på tjafs om det här med klistermärken och sånt och de, de försökte ta ett fingeravtryck och se var någonstans de var framställda och ja. att det här, hålla på att anmäla klistermärken i Sverige det är ju så, otroligt fånigt alltså. Ja, det som är intressant är att det, det, det enda som anmäls när det gäller klistermärken i större omfattningsvårdigt att som till exempel Svenskans Var ju föremål för en enorm vad ska man säga, Anmälningskampanj Som höll i sig ett tag eller Så fort det är någonting med SVP Så använde man ett kristmärke Det är roligt att, att Svenskans blev Blevs friade varenda gång De åkte inte dit på ett enda kristmärke Och varför gjorde de inte det? Jo, därför att man i många fall rättas att satt, alla fall, tror jag Hade kollat upp med J.K. innan man tryckte de här kristmärken Oavsett vad kristmärken var Så var man var helt säker på att det inte var Jag tror man hade, man hade en, en jurist En egen jurist som hade en utbildning som jurist Som tittade först och granskade Inte JIKO utan man hade en, en person som, som var utbildad jurist och Som, som, som hjälpte dem att, att, att, att, att, att Kolla upp lagtexterna Och, och jämföra med ja, vad, vad som skulle kunna finnas Inom, inom den ramen där Okej, jag, jag kan ha fel på den sak och det, det är mycket möjligt att jag har det också. Det jag menar är att man har kollat upp det innan man, innan man trycker de här det är, bara, det är bara fem veckor kvar till valet här nu va? Och du har ju tre val, du har riksdag, kommunal och landsting. Har du bestämt dig i samtliga tre val så att säga? Du har ju kommunal, riksdag och landstingsval. Och Europavalet har du inte röstat va? Uh, menar du EU-valet? Du röstade inte där. Nej, jag röstade ju, ja. Där, ja. Ja. Jag, jag kommer rösta i riksdagsvalet och kommunalvalet Men jag, vill, jag är emot landstinget nämligen. Jag tycker att det är en otroligt byråkratisk organisation Med feta löner Och det är en massa byråkrati Alltså landstinget är en stor organisation Som kostar skattebetalarna enormt med pengar Men gör mycket liten nytta Alltså landstinget är jag emot ja, jag, jag tror ju själv att den riktiga makten Den finns i riksdagsvalet Riksdagen naturligtvis förstås, Men även i kommunerna jag tror heller inte på landstinget Men jag kommer rösta i landstingsvalet ändå Men jag kommer att rösta lite hipp som hatt det, det är klart att jag kommer att rösta på Ett representant i ett parti som jag tror på Men jag sätter inte någon höga tilltog I landstingsvalet jag heller Utan jag sätter min tilltro till först och främst riksdagsvalet mm. naturligtvis mm. Men även i kommun på kommunal nivå också. Pro, pro, problemet, problemet är, och klar, det, är bra, det är bra för svenskarnas parti om de kan komma in och få in en fot, så att säga, till att börja med i alla fall. Men alltså, det blir ju bara i så fall ett eller två mandat. Liksom, de har ju alla andra partier emot sig. De gamla partierna, gamla partierna har de emot sig, va? Ja, de har även sd sig också. Jag tror att det är ett spelfuggan drivet. Hur hör du? Du utsäger det. Du, sommartalet som Åkesson höll då sa han en mycket lustig sak. Det stod nämligen motdemonstranter och gap och skrek. Och då sa han så här att de som vill hindra människors åsikter och förstöra och sabotera möten, de har ingenting i vårt parti att göra. Samtidigt hade han ju sagt att det var rätt att försöka stoppa mot demonstranterna i Jönköping att det var rätt av dem att försöka stoppa svenskarnas parti samtidigt som han står nu i sommartalet i Söldersborg och säger att de som vill förstöra politiska möten har ingenting i vårt parti att göra men han stödde alltså de här röda extremisterna i Jönköping första maj som försökte att störa och förstöra för svenskarnas partis demonstrationsståg. Det, det är också hyckleri det är inte bara ett hyteri utan det är ett fruktansvärt hyteri från en partidelare som många anser är en av, en av, stod en, en av kandidaterna till Sveriges post om han skulle komma så långt Jag tycker att det är fruktansvärt svek mot, mot människor rent allmant när han står ut och säger såhär så, Precis som du säger där, han säger ju att han är ut de människor som gör sig på Sverigedemokraternas möten och även enskilda Södra Demokrater, även Sipot till södra Södra Men han tycker att det är bra att, att samma person ger sig på svenskarnas parti och SVPR och är människor som sympatiserar med dem alltså han skulle ju lika gärna gå ut och säga att, att ja, jag tycker att det är jättebra att ni vänsterextremister attackerar våra möten och att ni spöar folk och misshandlar Sverigedemokrater. Jag tycker att det är jättebra, fortsätta med det Ja men i sommartalet nu som finns på, på, på Youtube så sa han det att de som vill förstöra politiska möten har ingenting i vårt parti att göra och tidigare har han ju då, när det var efter 1 maj, hade han ju sagt att det var helt rätt att försöka stoppa svenskarnas parti i Jön Köping första maj. det går inte ihop. Nej, det går inte alls ihop. Och Jimmy Åkesson är en... Ursäkta, jag sa en jävla hycklare i det här fallet. Han är en hycklare. Han ja, en hycklare. Är, absolut. Ja. Men, samtidigt så tror jag att det är ett... Det är valtid nu ska man komma ihåg. Och även om jag är, jag är rätt säker på att Jimmy Åkesson menar det han sa i det här fallet. Men... Sverigedemokraterna har mycket att vinna på det här, Att de dömer ut SCP Och att de legitimerar mot till SCP Man, ja, det, ja. ja, det var ju denna här Paula Biler. Hon ville gå med där i det där Pride-tåget i Stockholm Jag menar, vad fasen har Sverigedemokrater i sånt tåg att göra? Bland bögar Och, och, och den här lederbögar med massa kedjor Och piskor Och, och visar rumporna Och tuttarna visar dem nästan och, och springer omkring där och bickar på rumporna Och, och massa, massa musik För stora högtalare och allting men det var ju för gipp och för, Förr var bögarna in i sina garderober alltså. Men nu ska alla ut på gatan och skrika till alla människor att de är bögar va? Uh, felet är ju med den här Pride-festivalen. Pride det är en helt ren katastrof för alla människor. De flesta OBT-människor i det rent allmänt. För jag vet att det är många OBT-människor, bland annat homosexuella människor, som är emot den här Pride-festivalen och menar på att det är många människor som är bögar och andra, eller homosexuella och andra, som är så fruktansvärt utmärkta och, och, och går över gränsen. För att man, man utmärker sig fruktansvärt mycket om man liksom. <går> Kolla på mig: När <går> ja, man ju liksom, här grejer som liksom sminkar sig och vedervärdiga rent allmänt. Ser man ut och, var och så vidare? Va? Eller vågar ta man mig just karvagen att man utmärker sig. Man inom situationstecken, citatet, spökar ut så alls mycket. Och man gör sig skär till talsman för hela HBT-rörelsen. Och då är det ju det att När folk gör på det här viset Så är det ju, det är ju inte så att räkna ut Att då får människor som kanske aldrig har träffat En människa som är homosexuell eller transa Då får de ju en Om de har upp fördomarna att klara innan För de här personerna Så får de ju ännu mer fördomar När de ser det här spektaklet i Pride -tå. Och då tror de ännu mer att Ja men de här människorna som springer upp Och ser ut och <går> så där, liksom, Ser ut sådär, ser och så Så ser ju alla homosexuella ut så Alla transpersoner ser ut så så man, det ökar ju fördomarna Och, och, och det så kallade vad ska man säga, Inte hatet Men eh, Ja, alltså inte hatet Men just det att det ökar fördomarna Och det ökar uppfattningen om att homosexuella, välda människor och, och beteende människor är äckliga och vidriga Det ökar fördomarna istället för de här pride -tola. Och jag har pratat med en del Personer som, som är bland annat homosexuella eller bisexuella till exempel Och satt precis det som jag säger nu Att vi vill inte ha de här pride-tågarna, säger de uh, vi, vi vill inte att, att, att, att de ska sätta det, det som är för oss vi, vi vill inte ha någonting med dem att göra För vi anser att det här ökar, precis som jag säger, Det ökar den här inskränktheten eller fördomsfriheten Och trångsriheten mot HBT-människor och man kan jämföra lite grann med AFA Och de här revolutionära fronterna Allt de här som gör sig ett tal för hela den antirasistiska rörelsen Många människor som kanske aldrig har träffat en så kallad antirasist Får då helt plötsligt uppfattar Men så här det ju alla antirasister Men man kan ju jämföra med den grejen Så båda grupperna Alltså de som är med man ska säga, Om det nu finns normala vänster Antirasister Jag tror inte att det finns det Om de finns det så är de väldigt få Men de finns nog någonstans Någonstans här på jorden Vartå någonstans kan man ju, ja inte är det under mina fotsuror Eller kanske just där de finns Och annars fotsuror Nej men det jag menar är att De här två rörelserna, både HBT-rörelsen Och den så kallade antirasiska rörelsen Förlorar ju på båda de här sakerna Alltså det finns en, en, en koppling Mellan dessa båda saker Det finns en klar och tydlig jämförelse det finns vissa typer av människor inom den så kallade antirasistiska rörelsen, alltså extremvänstern och våldsvänstern. gör sig ett tårsvärd för hela den antirasistiska rörelsen. Och hela den större delen av den antirasistiska rörelsen förlorar på chansen. Eller tillräckligt stor för att det inte Och så har vi det andra med HBT-rörelsen. De är människor som utverkar sig på både ena och andra sättet i HBT eller i de här HBT-tora. De gör sig ett tårsvärd för hela HBT-rörelsen. Och HBT-rörelsen. Förlora på det va? På grund av att de utvägs så folk får en, en, en ännu sämre Ja och, sta och statsministern var med också. Har du sett det? Han var också med i tåget. Jag hade, hade där att med. Statsminister Fredrik Reinfeldt var också med i PRI-tåget. Men vad hade han det då? Jag tror inte att eh, han har inte omens plötsligt syn på, på hbt människor precis. Var det? I alla fall glädjar är att det kommer gå dåligt för Socialdemokraterna och Moderaterna i det, i det här riksdagsvalet nu. För det gick just, det var ju svaga, svaga, de har ju svaga, dåliga siffror. Ja, det är väl. Jag tror det är ganska jämnt mellan Moderaterna och Sosar, nu vet du? Ja, du, förresten på radion hörde jag att Mona Salin hade ju då som jag kände till tidigare på 70-talet ett kort förhållande med en kilensk kille och de fick en, do de fick en dotter tillsammans och hon, hon gjorde slut sen med honom och den här dottern har gift sig med en svart man i USA så gick hon ju också på något konstigt vis före där i, i, i, i turordningen och fick ett jobb på Svenska ambassaden i Washington men det hade inte gått rätt till det där det där, att hon fick en tjänst på ambassaden den svenska ambassaden i Washington det fick hon för att hon var dotter till Mona Sahlin. Men säg någonting som har gått rätt i den här politiska liv, eller liv över huvudtaget. Jag tror att jag kan komma på en enda punkt, kan du? Den? Jag har ju hört talas om en sak, att hon bor i Nacka och där någonstans i Nacka ska det tydligen vara någon slags flyktingar på gång där. och då hade hon sagt att det ville hon inte vara med om att de skulle komma till Nacka med flyktingar, men det är konstigt då att hon reagerar negativt på det ja den, den artikeln kommer jag ihåg Det var inte så många år sedan den publicerades Jag läste den artikeln Och hur var, var en av motståndarna Till att det skulle vara ett flyktemål Men varför kan man ju fråga sig liksom, Hon är värna om dessa alltså, då, det, det, det, det, ja. Ja. det är också hyckleri <laughs> Ja, det är ett fruktansvärt, tyckte ni. Jag menar, ja, det, det så... ja, hennes, hennes, den där kilenska där killen då, att de hade olika uppfattningar om barnuppfostan. Men med andra ord, det blev en kulturkrock mellan kilensk synsätt på barnuppfostan och hennes svenska synsätt. Det blev en kulturkrock mellan henne och den här kilenska killen. Det var väl därför att tog slut, men hon skulle aldrig hon ge erkänna. Hon har inte så pass vetenskandet och rätt etikett som skulle hon skulle känna Hon det. gjorde ju inte abort, va? utan hon födde ju den här dottern, så att säga. Det var ju det. De fick en dotter tillsammans då. Men det, det, det tog ju slut och alltihopa. Men, men dottern... Ja, har ju har gift sig med en svart man i USA. Trevligt. Lyckat månad, hör du. <laughs> hon är ju stolt. Hon är ju stolt landsfredare faktiskt. Så att, hon skäms inte det minsta, utan hon är mycket stolt att vara landsfredare men jag är ju inte direkt förvånad över att hon fick en post i, I styrelsen för Expo Alltså, men jag säger så att Expo Är ju så pass dåligt så att då måste de göra ju desperata Jag skulle vilja säga att Expo är desperata Vad aftonbladet är ja. Men har ju, uh. Mona, Mona salin har ju fått en tjänst nu I regeringen som en samordnare I arbetet mot rasism Alltså det är ju inte klokt Kommer du ihåg den här Mikael Alonso från Stockholms negrer Han fick ju också ja, såna här konst, jäkla, någon, någon kommission som han ingick i förut för, för, bara På 90-talet va Ja, han fick någon, uh, någon utmärkelse där. Han skulle arbeta emot rasism och uh, främlingsfrihet. Vad, vad hette den där låten? Lå, den där ena låten. Uh, Gratis knark och hora hette. Men vänta nu, en låt hette så här. Död åt alla blonda jävla svenska vikingar hette en låt. Ja, de sjöng så här. Död åt alla blonda präktiga vikar. Uh, och det var ju helt okej okay att sjunga på den tiden. Men då ska man ju komma ihåg det att. Alltså. Stockholmsnegro är ju rent punk. Alla punk. Och, uh, ja, och det, då, det, det var ju okej okay att provocera då. Uh, skulle man sjunga något liknande idag så skulle jag till och vara helt okej okay också. Men det skulle bli fri förbannelse och den låten skulle bli använd. Uh, vi har ju det omvända, till exempel Timbuktura som har sjungit flera låtar där man uppmanar på mord mot svenska annat, och Till exempel i med och sånt. Hörde vi så en ja, ja. som blev stoppad i veckan här på grund av att de... det var någon. Det var någon festival de skulle De skulle spela på Kommunen drog in sitt stöd När man fick reda på vilka av som skulle spela på festivalen du, Och festivalar av ja. själva och sen vi har, vi har väl 21, hur många är det som är döda i Göteborg där? Är det med, med över 20 Vänta nu, vi har ett, ett ghetto i Linköping Som heter Skäggetorp <här> Okej, det där känner jag inte få höra. Ja, men det var en, var en svensk minister som var på besök i Skegertorp och där, där där där där där äger de här gängen de äger gatorna. De kastar sten mot poliserna och det är vålds det är uppgörelse mellan gängen och liksom det är värsta värsta typen alltså och eh, polisen skulle då stoppa en motorcykel en kille på motorcykel och då kom det en, en bil i full fart och körde in i polisbilen för att hindra dem att gripa den här motorcyklisten då som kanske då körde för fort saknade körkort och liknande. Då, va? Och så alltså, kommer det alltså världens cirklar hundra stycken som anfaller de här polisen och kastar sten emot dem. Liksom. Det är en fruktansvärd situation. Ja. Suet helt klart och jag måste ändå, jag kan inte låta mycket skratta är det här, här namet sjägtoret, jag menar att det är inte är någon som har använt rärflighet mot folk och skriver det fantastiskt vet. Jag säger så här. Jag bryr mig inte dugg om, om de här kriminella typerna, för att det står så här att det är ungdomar och att det är ungdomsgäng. Men man vet ju då att i de här områdena så finns det nästan bara invandrar. De, de, de, de dominerar ju områdena, va? Och om de här invandrarna, de här kriminella, kriminella slödrarna om de dödar varandra, det är ju bara bra. Då får vi ju bort dem. Då kan ju inte begå begå nya brott. De, håller, de gör det är alltså uppgörelser om, om knark och såna här saker. De, de gör upp alltså. Men, men felet är ju det att de måste de bli döda varandra också. Det men du få komma till. Man skriver inte, man skriver så här, ungdomar och ungdomsgäng står det. Gäng och ungdomar. Och jag jag hörde polisen en gång säga så här att de var ute i Rinkebyvet och letade efter en svart man med pistol som hade hotat folk till livet då. Då sa, sa polismannen så här. Ja, sa han. Hur fasen ska vi kunna leta efter en svart man i det här området va? Alltså det är fullt med svarta så att säga. Ja, jo, men det stämmer ju. Kan inte bara... är för många för svarta. Det är ju som efter Norden i Östak. De fick ju stoppa alla bilar och he helikoptrar och grejer. Han hade ju en pistol men jag tror de grep han till slut. Men i alla fall, leta efter en svart man i Rinkeby det är inte lätt. Med tanke på hur många svarta det finns i Rinkeby som säger. Och varför bor inte, varför bor inte Mona Salin i sånt område för? Varför bor inte äh, stolt och chefredaktör John Jolin i ett sådant område? Kommer jag väl ihåg den här intervjun som blev nedtyst där som 17? Det var bara fria nyheter det. Jag har sagt fel förut i, Så har de tagit, tagit upp Vilka som ingår då Nu, nu drar ju de här tidningsredaktionerna Drar ju ner och stampen gör ju en, en enorm Förlust nu på nästan 800 miljoner Och Svenska Dagbladet Och Helsingborgs Dagblad sparkar ju folk Och går ihop och Dala Demokratern har Sparkat människor, vänta nu hur det såg ut till exempel på Aftonbladets redaktion att det var ju nästan bara svenska människor som enstaka med invandrarbakgrund bakgrund men nu har de tagit in vissa, vissa externa medarbetare som har, som har utländsk bakgrund men själva redaktionerna det, på Dagens Nyheter och Aftonbladet det är nästan i princip 100% svenska namn Ja, vi har ju ett ex exempel på en person som har tagit in men som har varit medlem i rätt länge det är en halv invandrare skulle jag vilja säga den där halvillämnaren, han där som rent ut sagt har någon sorts psykisk sjukdom någonstans i bakom Nej men alltså jag syftar ju på att han sin kantväl Så det enda orsaken till att han är anställd, det är ju bara att de vill att han ska skriva en massa skit Folk vill ju uppenbarligen läsa massa skit Det är därför folk läser Aftonbladet och det är därför folk är trötta på Aftonbladet och vill läsa riktiga tider istället i alla fall, han skriver ju saker och ting som är så. Jag skulle nog vilja säga så att undan som är mest inkompetent och psykiskt sjuk, om man nu får säga så till uttrycket i programmet. Han eller Anders Lindberg, en annan papstjärv på Aftenbord. Sen har vi Åsa Lindberg, den stora kommunistiska lilla skatan som det heter. Nämligen som var som, uttryckt sig på sätt som är helt oacceptabelt. Jag menar, har någon. Hade någon av de här tre personerna jobbat på en riktig nyhetsredaktion Då hade de fått sparken med omedelbar verkan Men nu gör de inte det, de jobbar ju på Aftonbladet Och då är det tydligen helt okej okay. Så att... Eh. Då borde ju Redaktionen på Aftonbladet, Dagens Nyheter och så vidare Borde ju ha en väldigt massa invandrare i redaktionen Men det har de ju inte Nej, men vad är det för invandrare som de har ja, de har ju en del, men vad har de för invandrare egentligen? Men de ingår inte, de ingår inte i reda, de, de, de skriver artiklar och, och, och sånt externt. Alltså. De, de, de, är inte, de ingår inte i själva redaktionen på tidningen. De är externa medarbetare som, som skriver, skriver ibland i tidningen ändå, förstår du vad jag menar? Ja, precis. Ja, jag, fattar, jag fattar exakt vad du menar. Vad var det för människa som satt på Sveriges radio och hade ett sommarprogram här som var från Iran och kallade sig för Poet? Och det programmet ja, hon har ju blivit omskriven som 17 efter det där och, och uppmanade till våld emot politiska motståndare och är extremvänster. Och har blivit anmäld. Och det var en, en moderat. Ja, det, var anmälde anmälde. Öre, det var en moderat gubbe här som slängde ut. Han blev så förbannad att han slängde ut sin tv. Hörde du det? Ja men jag förstår att han blev förbannad Med tanke på att Men man behöver inte vara moderat För då blir jag inte Men hörde jag inte, hörde jag inte, hörde jag inte den radiosövningen Jag De nog ska vara ganska glad Annars hade jag nog slagit sönder min äh, tv Med den här, äh, radio, rättare, så att Men jag, jag förstår att folk blev Arga över det där. Jag blev också när jag läste en del artiklar där. Tack och lov att jag inte hörde den direkt. Hon körde väl Var det Ebba Grön som sjöng den här låten beväpna er är det, är det Ebba Grön det? Ja det är vem kör den? Uh, kör hon? <laughs> ja, uh, men alltså det med bara gröna är en sak på. Men de saker och ting som hon sa, det är ju totalt oacceptabelt. Ja, vad sa hon då? Vad sa hon egentligen? Jag hörde ju inte programmet. Hon var ju väldigt, väldigt mycket bara att propagera ju öppet för våld Emot människor som var alltså ansvariga fel åsikter. Hon hyllade ju AFA till exempel och hyllade ju och hyllade revolutionära fronten. Och detta sitter alltså en, en så kallad sommarpratare och säger direkt sen, Det är ju skandalar. Alltså. Kommer hon från Iran? Jag hon väl någon sorts fabrikat Eller vad man nu ska säga, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men nu, Iran är ju en diktatur Hon kommer från en diktatur till ett land Där man ska kunna ha, ha frihet och sånt Hon ska ju inte liksom uppmana till våld Och, och, och att, att skada människor För deras åsikter skull Och, och använda, använda vapen och sådana saker va? Uh, nej, alltså man tycker att, uh, den, att Hon borde ha lärt sig någonting alltså, Hon kommer från en, ett land där det är verkligen är fullskalig diktatur kan man ju att det är. och hon vill införa diktatur i Sverige också. Vi har ju för sig folk diktatur redan i Sverige, men hon vill att vi ska ha total diktatur. Då. Hon borde, jag förstår inte varför, då, om, hon om, om hon tycker om diktatur som så fruktas mycket, varför då kom hit då? Nu har i alla, alla fall, eh, Vänsterpartiet har uteslutit en del medlemmar från Ung Vänster här, för de, de, de uppmanar till våld och uh, Vänsterpartiet vill inte ha medlemmar eller förtroendevalda i, i, i Ungdomsförbundet och sånt som uppmanar till våld mot politiska motståndare och det, det är helt riktigt alltså, att de ska inte få vara kvar i, i partiet helt enkelt. Uh, uh, uh, vänsterpartiet har uteslutit ett antal personer som har haft samröre med, med AFA och, och vad heter den här revolutionära fronten har de haft samröre med liksom och de har blivit uteslutna här, det är väl ett tiotal nu, det var väl främst i Västmanland då? Ja, det, ja, det var nog mer ställen också men det är väl Västmanland som är ganska tongivande tror jag. Deras eh, ordförande också i djävulen en, en kulturbrikar sig. Hon sa att det var helt riktigt att gå till anfall mot Sverigedemokraterna i, i, i Gävle där och försöka stoppa deras möte. Det var helt riktigt, va? Och jag är för mig att hon blev utesluten också faktiskt. Ja, man, man ser ju som sagt då återigen som man kommer ihåg att det är våldtider. Har det hade inte varit våldtider, så alltså har det inte hänt ett pris förmodligen nu. Man är ju det att man måste göra sig kvitt så kallade obekväma element. Det är ju det som orsakar att. Jonas Sjöstedt har tagit avstånd i fronten. Som jag har sagt tidigare i, i någon annan sändning i annan så är jag helt utnyttjad om att han menar inte ett ord han säger, men han är bra mycket smartare än hans företrädare Lars Oli någonsin kommer att kunna bli om man ens någonsin har varit Det ska vara tillägga så att han stödjer den här fronten det är rätt glasklart. Jag tror i viss mån att, att Jonas Sjöstedt också stödjer den här fronten, men den stora skillnaden mellan honom och ord är att han kan inte gå ut och säga det. Varför inte jag gjorde det valtid, förstår ni? Så det, det är det som är orsaken till att han inte kan gå ut och säga eh, Och det är klart Med tanke på att, att, att Vänsterpartiet är så pass splittrat Som det faktiskt verkar ha blivit Eller reverserar fronten Främst med en avfattig viss del Så förstår jag att, förstå att han, han måste Oavsett om han menar det inte, så måste han gå ut Offentligt och säga att han tar avstånd I den reverserade fronten Annars så Alltså det, det här är ingen bra grej för Vänsterpartiet överhuvudtaget. Och det är inte heller någon bra grej för Socialdemokraterna som måste tvingas samarbeta med detta parti efter valet. Eh, därför tycker jag det är lite intressant det som hände tror jag var igår eh, det stod om på, att det stod om ett par på, på Svenska Dagbladet eller någon annan eh, nyhetssida, typ någon DN eller liknande. Eh, det stod i alla fall att uh, Stefan Löfvenal uttalades i en artikel som hette följande Uh, jag stänger inte ut Moderaterna eller nånting sånt uh, Jag läste inte hela artikeln men jag tyckte det räckte med att läsa Alltså, <laughs> Okej, okay. en socialdemokratisk partiledare som säger att han skulle kunna tänka sig samarbeta med Moderaterna efter valet Har det, alltså, stackars, Olof Palme kommer, Hade Olof Palme hört det här uttalat om han nu hör det skulle han rotera i sin grav typ 20 000 gånger om eller 20 gånger, gånger i alla fall alltså Det kan inte vara möjligt En socialdemokratisk ledare som, som säger en sån sak eh, Det är som jag skriver en kommentar här häromdagen till, till en sån artikel Jag tycker att det här är ett fruktansvärt svek Emot både eh, Först socialdemokratiska väljarna Men om, om Reinfeldt skulle sträcka ut handen Och säga att ja, vi samarbetar med varandra Så vore det ett ännu större svek Det är ett lika stort svek från båda håll jag brukar säga så att Det finns ju större, mindre likheter Mellan socialdemokraterna och moderater idag vad det nog ska förut Varför slår man inte ihop dessa båda partier Och ett enda stort parti istället Jag menar, det är ingen hemlighet att Stefan alltså, Löfven är det väldigt högerriktande Men då får det väl för att finnas en gräns här, Det är ungefär som om Frike Reinfeldt Skulle få för sig att, att bli medlem i Miljöpartiet Eller Feministiskt Initiativ alltså. Par för Förstår du nu måste jag säga så här Vi har kommit ut på Stockholms närradio 88 MHz och det gäller hon i Sverige Vakna med Gunnar Andersson som ansvarig utgiv Utgivare, 9 augusti 2014, Karpstrypan har vi med oss Och vi har en en halvtimme Varje lördag 18-18.30 Men annars har vi ju Sverigekanalen dygnet runt och nu var vi uppe i 138 länder och uh, den gamla bloggen också har ju 320 000 sidvisningar, uh, har ju passerat 320 000 sidvisningar, det är ganska mycket. Men jag ska säga så här också att uh, formalien är följande då, uh, kulturföreningen Jallerhornet, box 42021, uh, 126 12 i Stockholm, plusgillekontet är 634252-1. 634252 1 lördag 18 till 18.30 Stockholms Närradio. Men vi har ju då sverjkanalen.tk, jallarhonet.tk, den gamla bloggen med över 320 000 sidvisningar finns på jallarhonet1.tk. Och vi kan ju summera lite grann. Du var ju på Kugnes förra lördagen så att du, du var ju så att säga du köpte några cd-skivor där Ja det gjorde jag. jag köpte bara allt det som var framför mig det eminenta ojbandet får man väl säga Fast jag sa en här, en annan det annan det, det fantastiska ojbandet, det eminenta ojbandet Vallgatan är med bestämt Jönköpings stolthet Om man får uttrycka mig så i detta fantastiska sammanhang Så jag är rätt stolt över att sitta med deras skiva faktiskt Vallgatan släppte sin debutskiva eh, i veckan i samband med Kunglifestivaren Och skivan ett brott och straff jag kan nämna de låtar för lyssnarna Om de vill veta någon låtar Tredje låter på skivan heter Som jag är Ehh, Femte heter Brott och straff Ehh, och 14 låten heter faktiskt Polisbil Ehh, Och tolstonde heter Förövare och försvarare Ehh, Den sista där handlar ju ja, Om vad som sker på medierna i i Sverige Bara att de sjunger om Jan Helin då, och, och så vidare Och sjunger att Känga vin", och Känga vinner Ganska bra text tycker jag men det är ju svensk ojnare som jag skulle vilja säga så att för er som vet en del oj svensk till exempel så vet ni säkert känner till säkert ett ojband som är legendariska ojnare som startar redan 86 för som heter Agent Bulldog mina damer och herrar och jag skulle nog vilja säga så att om Valgatan fortsätter i det här struket så skulle jag nog vilja säga att de kan bli nästan lika stora som, Valgo, eller, som Agent Bulldog men man ska ju komma ihåg att Valgatan Uh, har släppt in den burskiva för en, ungefär en vecka sedan Och jag är rätt säker på att, att grabbarna i bandet kommer att gå väldigt väldigt långt Hoppas att ni lyssnar på det här grabbarna och lägger detta Denna sändning på minnet som heter, jag gjorde krav för förut så. Uh, Ja, men i alla fall vi skulle, ju vi skulle ju ta upp lite grann vad vi pratade om innan vi kom ut på Stockholms närradio. Och jag var ju som sagt, mina damer herrar, uh, Oberoende på vilken men det som lyssnar så var jag i alla fall på Kugnesfestivalen förra veckan här i, Närmare bestämt i utkanten av Nyköping Det var därför jag inte kunde vara med förra, förra lördagen här Jag var helt enkelt på festival Och jag lovade programledaren lördagen innan att jag skulle berätta lite om hur det var på festivalen Och kan man säga så att för er som inte vet vad Kugnesfestivalen är Så är det en festival, man kan säga att det är en alternativ musikscen Det vill säga då, i det här fallet då Avsett för människor som gillar punk Oj, vikar och lite rockabilly Och så vidare Och även lite annan liknande musik Och Psychobilly då Pitbull Form uh, Uppträdde ju nu igen i, i år då. Och även välkända vikarrockbandet Völund Jag uppträdde Han tyvärr inte se dem Pitbull Form jag se uh, Völund Smed kunde jag inte se De spelade sent på lördag kväll Völund Smed har jag var inte kvar på Kungläs festival nog tyvärr För jag var tvungen att be mig hem, det hade hänt en eller hade hänt en ganska tråkig sak på hemmaplan vad det hade hänt ska vi inte gå in på mig, kan jag säga Så att det var inte särskilt kul kan jag säga. Enkelt uttryckt Men, man ska inte gråta blod för det som det heter Eller hänga, hänga underläpp för det Utan jag måste säga att Ja, fredagen gick det till historien där det att En av de bästa kvällarna på Kungläs när man bestämt just då klockan 22:15 när det välkända legendariska vika från vars, vars eh, huvudfigur när man bestämt Bisson från Bollness entalde scen i form av enherrjarna då. Och jag måste säga att det var en väldigt, väldigt bra spelning. De körde många bra låtar. Till exempel Våldtäkt. Och jag säger vilket drag det var. Eh, Låter Våldtäkt från. Ja. För att hon de släppte den här låten 90. Kanske varit 92. Jag är inte riktigt säker så att säga för mycket. Men jag har en skiva med dem i alla fall där den här låten är med. Och eh, som har som har skrivit ett blogginlägg som heter Kungens 2014. Vilka för övrigt eh, blev gynnad av eh, några medlemmar i, i en här eh, tror jag var Trummisen. Bassisten. Jag är inte riktigt säker. Eller gitarrist. Jag är inte helt hundra. Men två av medlemmarna i bandet tillade mitt blogglägg så pass mycket bra. Så att de lade upp blogglägget på sin Facebook-sida. Och Facebook-sidan heter som sig bör Enhärjena. Och mitt blogglägg heter Kugnäsfestival 2014. Och finns på www.karpstrypan.blogspot.com eller Kalbstrypan 2, en romersk 2 på slutet, det vill säga en form av toin om ni vill läsa det, så finns det det men också snackat de detta vi har även tagit upp lite andra när jag har bestämt att prata en del om tatueringar i kvälls jallarordet jag kan dra lite kort där det är ju nämligen såhär att i nveterna, när man har bestämt åt Nya Värmlandstiden så skrevs det en illa insändare när vi har bestämt att 31 juli i år förra veckan av utav en som har någon konstig anledning så har väldigt svårt att uttala hans namn Han heter nämligen Bo Gröpenskog Eller, ja, ah, ursäkta, Bo Skog heter han Och han hade skrivit en, en insändning som heter Tatuering han väcker en konstig känsla Kan dra lite kort här uh, Han skrev att ingen kan hävda att det ser snyggt ut uh, uh, När man nästan hela människan är tatuerad, då måste det vara något fel det är klart att man måste ha en uppfattning om detta Absolut, vill man uttrycka sig som en idiot på grav på sko så ska man föra det självklart Men eh, ja, han, ansåg att, han ansåg också att man, Vill man uppverka uppmärksamhet Kan man väl göra på ett annat sätt Och han dömde i princip ut människor eh, Med tatuera Så det var kommit och fick det att låta Så det var faktabaserat Vilket inte är så mycket som ett ord i någon rad I den insända vad skulle jag vilja säga i vilket fall som helst, om det var så att han ville skapa debatt eller storm I Nya Värmastin så kan man lugnt säga att han lyckades med det För att det eh, dröjde bara någon dag efteråt Så hade det var någon, någon som hade skrivit några, några insändare Några personer hade skrivit, eller de dömde ut hans insändare Så bara de skrek om Evan och någon, bara att en person vidan Ida ja, Hon hette Ida Lirin eller något liknande hade ju skrivit en insändare och menar på det att när vi att du bör, dömer du bogratens skog eller bogratens Bo skog ut eh, människor som har tatoverat. Vem är du att bedöma om det är fint eller snyggt Jag håller med. Det är upp till NDI så du behåller i betraktningens ögon att avgöra det. Sen är det rätt uppenbart att bogratens skog inte vet ett smak om tatoveringar. Och att han däremot bara bevisar hur själv inskränkt och trångsynt Och Minst att extremt är Idiot skulle jag vilja påstå Men även en idiot har rätt att uttrycka så saker till, vi lever ju en demokrati Som det heter hör du hör du? Jag läste om en amerikansk Skinhead som hade ett stort jäkla Hakkors tatuerat och sen åkte han i fängelse och Fick dela cell med 20 svarta killar Och de gillade, de gillade inte Hans hakkors men De, de, de respekterade dem för vad en sol För mig såklart. Ja så var det för att De var ja. de tvungna att acceptera varandra till slut Ja oh, men det, det är det jag menar liksom, att Den här liksom det är intressant att, att omografiskt startar En så pass rejäl storm i Nya Värmlandstiden Som han faktiskt gjorde För det har ju stått mängder med, med reaktioner Bara på, på internet om det här Och även andra er det. Och detta resulterar att Nya Värmlandstiden Så ser som bara för ett par dagar sedan Började publicera, tror jag var nämnelsen Igår, den publicerade första delen I en artikelserie Som han har tattera Och första delen heter Kontroversiell kroppskonst Och i den artikeln Där då som jag har framför mig, för övrigt heter det många olika åsikter om att tatuera Så intervjuar man några tatuerare i Karlstad närmare bestämt då Bland annat en person som driver en tatueringsfilma som heter Fish Eye Tattoo Och ja, man intervjuar honom om lite grann, nej Fish Eye Ink heter den till och med Och man håller och pratar med en tjej som heter Maddicken Engström som har flera stora tatuerare på klockan Och så och man har inte intervjuat folk vad de tycker om att tatuera och många ser sig vara positiva till tatuera sen så idag så läste jag en artikel i anvete igen om det här med tatuera Och det handlade då om hur man tar bort tatuera om man vill då När man bestämt om en laser Och det är en kvinna en sjuksköterska som uttalas om det här och som jobbar med sånt här Och så säger det så här. vi träffar cirka fyra patienter i veckan Så blir vi av med att tatuera, säger hon då. Och, och lite annat Och eh, Ja, eh, det är väl bara att konstatera Att tatueraren är fortfarande ett ganska hett ämne Men eh, Jag kommer tänka på en sak som en viss tatuerare Sa till mig vid ett tillfälle att Han sa så här att Det är ju så vanligt med folk, med folk Att ha folk har tatuerar idag Det sa han för, för någon gång tidigare i sommar här Att att idag är det nästan så att det, det är snutt på att det är och inte har tatuerare idag Så alla tatuerar sig så Och det sen jag menar jag själv ingen, Jag själv gjorde ju min 27 tatuering då eh, Hos en tatuerare Och jag var väldigt nöjd med den Den är ganska billig Jag fick ge tusen spänn för att den, den är ganska omfattat teck Nästan hela valen Väldigt finka kan men säga Men, men det blev bra Jag var väldigt väldigt nöjd med. Men jag förstår folk som Som reagerar över, över tatuerar Alltså jag jag har full förståelse för att det finns människor Som, som, som Inte tycker om tatueringar Och kanske att, ja, tycker att det, att det är inget slukt. Nej men det är väl en sak va? Men man ska komma ihåg att det är varje människas val Det här att tatuera så att det också handlar om Alla människors lika värde Det är väl ofta att, det of, det det o, hör du, Och ofta är det så att kriminella människor har tatueringar Och de här gängen har väl De har sådana här gäng, ja. gäng, gäng Som visar vilket gäng de tillhör va? Ja, Jo det finns ju många olika typer av tatuerare En del har ju en sån här gängtatuering det enda sättet, en hos en del gäng Om de är riktigt om de är, säga, Riktigt grodkriminella, det är att skära bort tatueringen det finns en del som Tyvärr är ena sätt att gå ur gänget en, en, Jag vet inte hur många är, men det finns en del Som gör så i alla fall eh, Och det borde väl vara En smärtsam behandling om något i alla fall Länge lever laserbehandling, säger jag i så fall <laughs> Men i alla fall Hon säger ju oh, den här, här sjuksköterskan Att det gör väldigt ont Att behandla svindyra, en svindyrare Än en, en patient som säger det, det gör väldigt ont. Och det är klart att ja, jag kommer ihåg när jag gjorde min första tatuering. Jag var ganska osäker under, under flera år på om jag skulle göra tatuering eller inte. Så jag väntade andra det sista tills jag var helt olsäker på att jag skulle göra. Och jag kan säga hur jag gjorde för att jag skulle bli helt olsäker på att jag aldrig någonsin, och menar jag menar väl aldrig någonsin skulle ångra att jag gjorde en tatuering. Det är som ett gift. Jag var jag är uppe i min 27-tatuering idag. Och jag har ju Finns ju inte en enda del på mina Båda armar som inte täckte ut av tatuera kan säga, ända upp till axeln Och jag har ju ett par tatueringar på bröstet Som gör jävligt ont och så vidare så här Men i alla fall då, det, det är ju rätt Man värmer om man vill tatuera sig Och när jag skulle göra min första tatuering Innanför det, så läste jag på allting Som jag kunde hitta om saker som inte Att tatuera överhuvudtaget Jag läste på allt som jag kunde hitta Vad, som, vad, vad man skulle tänka på, om man skulle tatuera sig Vad effekterna kunde bli om det inte blev bra Så att säga Massa grejer Och sen när allting var klart Han kände mig 100% bärsing Då gick jag iväg och tatuera mig Och det har jag aldrig omgått idag Har du, du några planer på att starta upp Det här samhällsmagasinet som du hade Du gjorde Du, du gjorde några stycken På Youtube där Som hette sam ja. samhälls. Jag tycker det var bra Ja, nej, jag har inga planer på det Och jag kan ta om För jag kommer inte åt Den Youtube-kanalen Jaha, okej okay. äh, För att jag är inte avstängd på något sätt Det är jag absolut inte Men det jag säger är att Om jag ska in på den Youtube-kanalen Så Byts automatiskt Lösenordet till min blogg då Och då kan jag inte jag använda min blogg ja, Konstigt Tyvärr. Ja men det har med bloggers system Att göra för jag var någon gång, förra, någon gång I hösten, så här, förra hösten så, så, såg de till så Att samma lösenord Gällde om man hade en Youtube kanal En blogger, blogg på blogger Så blev det exakt samma lösenord Även om man hade två olika lösenord Och i mitt fall så är det så här att, Om jag går in på min Youtube kanal Och har stypan två på Youtube så och loggar in där, då blir det samma lösenord som det är på det, den YouTube-kanalen. Det är gäller då för bloggen sen Och det resulterar i att när jag går in och loggar in där, så, går inte då, så står det så här att Bloggen finns inte. Ja, för fick... det, det beror på att det är ett annat lösenord. Och jag hamnar sidan som spelar så himla stor, och jag har ändå tröttnat lite igen på Karlsrupa 2 på YouTube. Och låter den här kanalen som man läser. Jag har ju sett, jag har ju sett, jag in och kollat på kanalen lite då och sett att. Statistiken, läsa eller lyssna ja, statistiken statistiken ökar ju hela tiden. Och då så länge klipperna, klipperna ligger ju kvar. För jag, jag har ju inte begått något brott, det var att jag inte kan gå in på kanal på grund av den, och den orsak som jag så förut. Så. Men jag har kört på med mitt bloggande och det är väl ändå det som har varit huvudstjärnan. Jag, jag är ju ganska etablerad, eller att jag att jag bloggar sedan sommaren 2002 eller sommaren 2003. Fast under andra namn Det har fallit 2007 då, du, äh, på, på, för och på Sveriges Radio sa de att De här, det här fria tider Exponerat och eh, avpix Att har ungefär tillsammans en halv miljon Besökare per månad Jag tycker det låter extremt mycket besökare Jag tror att det till och med är Faktiskt mer än en halv miljon besökare Måste jag säga eh, om, Jag är inte riktigt säker på Men jag, jag tycker att det, Man ska komma ihåg att Vilka som har sagt det till att börja med Tobes medieblogg till exempel, den är mycket enkel den, är, den, är, ja. den har ingen avancerad grafik och sånt Den är över 1000 besökare per dag va? Ja, men vilka det som har sagt att år att fria tider och exponerat Har 500 000 per månad så. Ja, det är Sveriges Radio alltså Uppgifter från ja, så deras hemsida där Ja, eller, ja, ja, nu... Jag tycker det låter lite intressant att svaret det den en så hög siffra. Om det vore dem så skulle ne dra ner den siffran om det nu är så. Hur kan de veta, hur kan de veta statistiken egentligen? Det måste ju bara blogg eller de där sidorna själva veta? Ja, det är ju det. Jag vet inte hur de vet det, om de ens vet det. Jag tror det kan vara så att det kan vara en liten gissning. Då begrunder väl den här statistiken på någonting visst sätt, ja. Vi, vi har ju vi, vi har en telefon också då. 0225 60 143. 0225 60 143 och Skype. Ja, jag jag ringa in, om ni vill. Skype Dala Gunnar Skype, eh, Hur kommer det sig att Sverige inte har de här specialflygplanen för att kunna bekämpa <skratt> extrema skogsbränder? Eh, det ska ju utredas. Måste, vi pratade om det också. Vi kommer att utredas det här och jag anser att Sverige tillsammans med Norge och Finland borde ha tre stycken plan som, som ägs gemensamt av den svenska, norska och finska försvarsmakten. Och att de kan hjälpa varandra för att det, det behövs verkligen specialflygplan. Visst gör stör det allra högsta gröra men alltså det är ju så pass allvarligt som har hänt så det måste ju utredas det på oss det måste ju utredas Och det värsta det, utreda, de, de det, det, det, värsta, det värsta är att det är ett skogsbolag som har haft en skogsmaskin som har som har gjort en markberedning och då kommer det att kontakta kontakten stenar då uppstår det ja. då uppstår det Ja, och det är inte så svårt att räkna ut vad som händer om att tanke på att vi har ju nog haft en av de värsta somrarna i varvarminnerna, extremt. Ja, ja jag, kan att, jag kan säga att i måndags hade Falun rekord i Sverige med över 35 grader varmt om man meter i skuggan. Om det ja. var, om, jag menar, det måste ha varit i alla fall 40 grader i solen då ju. Ja, jag kan ju säga hur det var på Kunglas förra, förra veckan där Det liksom ja. nästan inte att vara ute på kampen. Det finns ju ingen skugga alls där någonstans. det någonstans. inga träd. inte någonstans. Den det finns... enda skuggan som finns det i skogen och den vid kampen bland en massa nyörser passade... jag. Just... Okay. Ja, det var Ja, där i alla fall det var, det var fruktansvärt, det var olyft hetta verkligen, alltså. Det, jag och en kompis vi fick, han fick ju reella brännskador i huvudet. Jag tror han fick första klassens brännskador eller någonting sånt. Och det tycker jag är ganska mycket själv fick jag brås i huvud. Uh, men var det inte så illa som den gång jag var på Palmyth när bråsarnas sprack och varren ner i ögonen. Då, men man är ju snudd på nästa. <laughs> så. Men uh, vi, vi fick ju skylla oss själva lite grann. Min kompis hade på sig keps och andra fick jag bränskåle i, i skallen. Jag hade inte på mig keps. Jag. Ungefär hur många besökare var du ungefär när du var där? Ja, tyvärr. Då, i år, jag, har ju, jag har ju varit där tre år. Jag har ju varit där nu. Och. Uh, Första år, när jag var där för tre år sedan Och Ultimaturen spelade då Gjorde sin avspelningsspelning Då var det ju faktiskt Jesus. Om man bara ser till hur mycket folk det var på själva den spelen Så var det säkert ja, Det var ett och ett halvt tusen människor bara på den spelen Och, och den kvällen när Ultimaturen spelade Var väldigt väldigt folk alltså Så sammanlagt alls som Så var det cirka två och ett ja, halvt Kanske mot två och sju Tusen personer Under den festivalen Men spar... förra, året, förra året var det något mindre I år var det, det var väldigt tragiskt för att tanke på vilka band som var som spelade Julian UK spelade ju Och Combat, Ant, Combat Ants spelade ju i år också Det var tragiskt Det var mindre folk i år Jag, jag tror att eh, Om man ser till vilka band det är som de har ju några standardband Vi har de smed och people Forum uppträder varje år Det här är ingen kritik mot personer som håller Som jag ska nämna som håller Mot kundensfestival Utan längre lever är bara Men de måste försöka få dit lite större band Typ om de skulle få dit Det gamla OJ-bandet Kom dem, Som fortfarande håller på Det skulle dra nog fruktansvärt mycket folk Jag har två stycken TV satt och pratade På lördagsmorgonen där. På kampen och vi sa samma sak liksom. De måste få dit lite större band Jag gillar, äh, jag gillar en grupp från England som heter Blackout och de finns på Youtube där äh, Låtar Blackout heter en grupp Det är inte de från Wales va? Ja de är från England i alla fall Blackout ja. heter de Ja det är ju jag för det förmodligen. Jag har hört några låtar med dem De var ganska bra faktiskt Jag tror vi pratade om samma band De är från Wales Att det är inte so den där tjejen Saga var inte det där? Nej äh, Inte vad jag kan se säga då Konstigt då. Ja, man bor väl i, jag bor i Sverige. Jag väl i USA för mig. Ja, det är möjligt, hör du. Men. Jag är kan äh, inte cykla nu, kanske. Det var ju så att ett tag så dök det upp en välde massa, eller på 90-talet var det en välde massa olika sådana här vikingar och grupper och liknande, men som liksom försvann. Många grupper försvann helt enkelt efter några år. Gjorde bara ja. några, några enstaka plattor, eller två, eller tre plattor, och sen försvann de. Man. Ja, det är ju som de här, de var baserade i, i Gävle, vad var för mig, de här Heindall. Ja, det men är han, han dog, han, den det ena killen dog där där, han dog ju, utan någon annan, jag kommer inte ihåg någon trafikolycka eller äh, sj, sjukdom, en äh, av killarna dog ju där. Kommer du ihåg vem det var? Ja, vad hette han nu igen? Han avled ju i alla fall, det är helt det klart. Ja, det var inte sångarna eller? Nej, men det var en, en av killarna Som, som ähm, ja, Namnet jag vet jag inte riktigt Men, men äh, han, äh, han avled i alla fall Och det kan ju ha varit en trafikolycka Eller en sjukdom och liknande ja. Fruktansvärt tragiskt det, det är ju naturligtvis en jättestor förlust För hans familj, hans familj främst, främst hans vänner Men det är klart att det är en stor förlust för, för vikare Och Sverige också Men alla senast så gjorde hängt av bara en skiva Och var med på någon samlingsskiva bland Med Lönesmed så att Uh, jag har en skiva med dem hemma, den skivan de gjorde. Uh, det är en viking på framsidan i alla fall och... Uh, uh, typiskt att jag inte kommer ihåg vad skivandet var, var. Var det inte samma medlemmar som också fanns med i Tors mannar och liknande? Uh, det skulle till och med kunna vara samma band, fast under ett annat namn. Jag är inte riktigt säker även. men... Nej... Men På 90-talet hade vi också ganska roa grupper som hette Odium till exempel. Det var ganska råa, råa typer av texter så att säga, mot invandrare och sånt. Ja, så ska man komma ihåg det som kickers också varannan. Del... Ja, ja, ja. De hade du gjort. De gjorde en, en låt som är rätt känd, väldigt känd till med nu, för tiden och med under ändå. Jag vet inte om man kan säga det. Nej, men alltså ja, den, den, ty den typen av budskap finns ju inte på Kugnäsfestivalen nu. Nej. Det, det, det skulle aldrig gå. Det skulle Nej det gå liksom Nej. så jag direkt. Ja, jo. Det, det, det, det, det, det, det, överhuvudtaget, om man pratar just, om man pratar frihetsrock som, som eller vitt då om man säger så, som, som, som, som, som Kickers var då, Så Frihetsrock är en annan benämning på lite bättre bedömning tycker jag. Då. Uh, men det är så här att uh, om man pratar om en ett, ett band som gör sådana text kan ju aldrig komma Nåvart Men uh, liksom. Så, så, så är det ju, liksom, ta, ta Fortus som var väldigt stora och var ett australiensiskt så Som ja. var väldigt, väldigt stora för du ja. Vi känner nog ja. till dem ja, Han har gjort, gjort sådana här också gjort olika, ja. di, Vad heter de där olika pro projekten mm, Scott McInnes han gjorde det här Dissident ja, alltså, Dissident 2 aha. Ja, Och sen så gjorde han äh, Ravens Wing Men det var nog inget solprojekt Det var nog tillsammans med de andra Ja Ravenswing gjorde en låt som blev väldigt, väldigt poppis Väldigt känd faktiskt Inom, inom Sip-shan eller i Den hette Memories, Fading Memories heter det Den finns på Youtube och Om du är intresserad av att lyssna på den någonstans ö, Sök på Ravenswing Och så du ska söker du sen på, på ska finnas Fading Memory heter låten Det ska finnas ytterligare soloprojekt Som han ligger bakom med, med, med, med något annat namn också, förutom det är Dissident uh, Axis Ja Eh, uh, ja. uh, uh, vad heter det? Axis? Axis, uh, någonting. Uh, Agitate tror jag det var en som ja. Var ja, jag har en liten låta därifrån. Ganska tuffa, tuff stil. Ja, det ja. var ja, lite, brö lite för bröligt för min smakgitarr. Men det var okej. Okay, texterna var bra tycker jag. Ja. Men han är helt borta nu från också, Jag vet inte vad det så var. Så han tyckte. Han kanske bara Ja, kan, ja, kanske inte finns längre. Vi inte heller. Kanske inte Nej, det är olika stilar helt enkelt också. Olika typer av budskap med, på de här grupperna. Ja. så vikingarock är ju en del bara. Ja, fast det är ju ingen vet till det är, Det är ju det är, man kan ju säga att det är en sorts. Man kan säga att det Har lite punkstruk på många, många grupper sju med det. Uh, och sen så kan man ju det lite, jag skulle säga att det är en. Fan ska jag skulle vilja säga att säga det är. Det, det, det, det är lite... Man kan väl säga att, att vikarrock är en sorts rock som har influenser från både punk och koj där det är nationalromantiska texter då, kan man väl säga. Det är ganska bra sammanfattat tycker jag. Man mm. mm. är lite svårt att sammanfatta vikarrock med ett enda ord. Så att det... Men det finns ju skit inom de grupperna också. Frusen 10 tycker jag inte var någon höjdare att se på sist, måste jag säga. Där är det vikarrock som jag undrar om inte gjorde sitt möjlighet att de gjorde sitt första framträdande live på Kuginas det kanske var deras första franträdande någonsin jag vet inte, jag tyckte inte det var sådär jättebra då, men... jag tog upp också med Johan Persson från Huddinge förra lördagen att det här med, med språken är ju en barriär så att säga spanska, tyska, italienska grupper och så vidare, vi förstår liksom inte budskapet där, det, vi förstår ju nej. bara inte vi förstår inte språket va nej vi, vi gör ju inte det uh, riktigt och, och, uh, eller, vilket språk tänkte du på? Ja, italienska grupper, spanska, tyska finns det va. Du har från, äh, nej, från spanska är ju lite svårt då. Jag kan inte spanska ens. Så. Ja, men, nej, kontra, kontra kapital heter väl det en låt med med SDP Imperial va. Äh, ingen, ingen aning faktiskt. <laughs> det är, jag är grubbla på spanska på spansk musik överhuvudtaget så att det, det, det konstiga är att jag har en jag har fått från västkusten av brända skivor Så alltså. det är ju en väldigt massa grupper som sjunger på spanska och sånt. Jag vet ingenting vad de sjunger om. så att säga. Om, om det är liksom ett, ett budskap som är liksom in, inom lagen eller utanför lagen. Vad? Jag vet inte. Jag, jag kan inte texten. Jag vet inte översättningen. Ta på utländsk musik. För jag står att bort ifrån faktiskt. Jag hörde. Brasi det finns ett brasilianskt ojband faktiskt som jag inte kan uttala namnet på. För jag kan inte brasilianska. Men en kompis är man som. Kunde, lite, kunde en brasilianska Han översatte text åt mig Och de är inte så jättepopulära I, sitt, i Bra, Brasilien tror jag jag, vet inte om de, jag är inte så säker på att, att det är så illa Så att de inte får spela Men jag förstår ju varför de inte var populära När han översatte texten åt mig Det var typ någonting i stil med Där länge sedan där jag, jag köpte skivan jag köpte Det var en samlingsskiva som hette We Will Never Die det är tre skivor, på framsidan. En av dem sitter med ryggen vänd mot kameran. Och så är det två och, och, halva skinska, som man ser dem med, med kängorna och allt det där. Uh, men de var med. Det bandet från Brasilien var med. Jag tror det är, skivan är från 97 eller så här. Eller 96, Jag minns inte exakt, men någonting sånt. Skivarna är ju bra men just då är det är två låtar. Jag fastnade inte alls och de sjunger. Det är några franska grupper också, som det en låt som är han <laughs> låter inte oj för fem år sedan låter man inte för bara skoja väldigt bra. Hur sett den här gruppen från alltså japanska skinhalsar? Va, vad säger du de om det? Men det är ju liksom asiatiska människor. Ja, det finns ju en, en asiatisk grupp faktiskt från Malaysia, ett organ från Malaysia som heter ACB. Det är alltså malaysiska skinskallar. Ja. Och det är lite intressant. Det är ett land Malaysia, vad jag vet och. och Annars så säger jag en hel del om att det är, det är folk som tror att det, bara, att det bara, bara vita människor kan vara skinnade Men det är struntplottar struntblått, ta det med japanska skinn, det finns japanska punkar till exempel Och brasilianska skinnskallar också, så skinnskallrörelsen är ju ganska spridd på, på jorden om man säger så Det är väl bara i, i, så att säga, <här> ja, jag tror inte det finns några skinnskallar i Sydafrika, inga svarta Jag tror inte de som vet vad året är för de där nere <här> De har något annat att tänka på, musik tror jag Till finns de kvar den där Stockholmskinhet som väl hade En egen klubb eller om de var på fryshuset Förut uh, Ja de hade en på Fryshuset ja. Nej, jag vet Faktiskt inte om jag är inte så säker på att de finns kvar Om, om det inte är så att det är nya förmågor Som har tagit över i Stockholmskinnestå Och en del, på, en, säkert, del, en del höll ju på med styrketräning Och där Sverige så höll de också på med en del prepar, Preparat som inte var så lagliga Som klassade som narkotikaklassade För att, att, att träna sin kropp ja. och få upp musklerna ja, va? Så, så pillar de med sådana här piller som inte var lagliga Så det blir alltså knark i princip Ja, men så är det ju med hiphoppar också. Det är många som tar både ena och andra som inte är det och det skiter om. Liksom. Du, jag läste om den här, kartell, den, här, den, här, den här den här rapparna kartellen. Det, det hade ju uppträtt på någon sån här festi festival. Ja, de skulle uppträtta vad de var stoppade äh, av kommunen. Äh, ja, men vänta den nu. kommunen fick jag på vilka det var som drog in dem styrd till, oh. till konserten och sen så blir de stoppade. Den föreningen som låg bakom eh, konserten fick sitt bidrag Indraget va? Ja, utav eh, kommunen. Och eh, sen så ändrade sig arrangörerna. De, de, de tog bort kartallen från bokningslistan på grund av det. Ja. Eh, det tycker jag var faktiskt bra för att eh, kartellen är ju en, en grupp som propagerar väldigt öppet klart, tydligt våld mot politiska motståndare, främst Sverigedemokraterna. Att inte... eh, just Jimmy Åkesson då till exempel. Att man inte anmäler gruppens texter egentligen. Går det att anmäla egentligen? Det är klart att det gör det. Eh, Timbuktu... Jason Diare brukar jag ju säga. Då. Han heter ju Jason Diare, men jag säger Diare, jag tycker det låter lite bättre. Eh, han har ju blivit, blivit anmäld vid tillfälle för, för eh, uppmaning till mord, om jag minns rätt. Eller uppmaning till uppvikling till morden och liknande. När han sjöng om att man skulle slå i med åker som gul och blå eller liknande. Eller man skulle hänga upp honom med flaggor. Det var någon sån där liknande i alla fall. Han blev, han blev anmäld för detta. Och han förstod inte alls vad som var problematiken Han sa att, ja att jag, jag menar inte att han ska döda Jimmy Åkesson Nej, det är väl möjligt att han inte gör Men, men det finns ju idioter överallt menar jag. Vad skulle han säga om det vore någon person som tog till sig det budskapet och gick ut och gjorde det Vilka är det som står för hatmusik egentligen? Är det nationalisterna eller är det de här eh, extremvänsten? Det är ju extremvänstern först och främst Så finns det väl en del, eh, vad ska man säga i brist på verktyg, hat låter bland vissa nationella grupper också, eller nationalistiska musikgrupper. Men det är inte ens i närheten, liksom. Eh, skillnaden är ju dock det att, om man jämför till exempel en, en om man jämför som en, en, en frihets, ett vi kan ta något som är lite, lite kärt för att skriva lite, inte våldsamma texter, men kanske går. Precis på gränsen någonstans, och så jämför man vem vänsterex i en vänster hip-hop-grupp eller vem i en punkgrupp Så är det enorma skillnader på hur man framför texterna rent allmänt Säg att, eh, säg att den här frihetsfrågsgruppen av en fiktiv grupp då, i det här fallet då, använder sig av, av hat i sina texter, men de kan vara fler om man det och göra så att, att man måste börja tänka lite igen för att förstå vad, vad de sjunger och inte. Medan den här vänsterexemma punkgruppen, den här vänsterexemma hiphopgruppen De kör kortna på bordet rakt ut då Så är de döda och bla, blablabla och allt och så vidare Ja men de är ju dumma i huvudet De fattar inte att man, man, man måste veva in budskapet på något sätt Till, till viss del och det är, det är rätt smart att veva in ett, ett budskap på ett annat sätt också Så det, att om... också tänka lite grann. Om vi byter ämne här Nils-Erik ja. Hen Nils Hennix hade skrivit på Realisten här Om, om att uh... Uh, att det var bostadsbrist i Sverige Men uh, min åsikt är ju det Att det finns faktiskt mängder med tomma lägenheter I vissa kommuner Och man river också hus till exempel i Hofors Men i storstäderna till exempel Där ska alla bo och 30 000 flyttar in till Stockholm varje år Och sen har vi Göteborg och Malmö Och Uppsala och allting Och i vissa områden så är det bostadsbrist Och i vissa områden så finns det tomma lägenheter Och man river hus Så ju just det här trycket mot de här storstäderna Gör ju att det blir en snedfördelning Utav, utav det hela va? Ja, så alltså det är ute, eller vad man vill så säger. Det, det, det blir väldigt väldigt konstigt. Jag tycker det är konstigt att ingen har riktigt in också. <laughs> 022560-143. Jag var i HF 2012 och där har man rivit fastigheter och fortsätter riva fastigheter. Och här i Långsjöten finns det till och med helt tomma fastigheter, det är alltså to tomma lägenheter. Och man har rivit massa hus här. Och i c har man rivit hus till exempel. Och jag vet andra områden där man har rivit hus också. Och det finns mängder med tomma lägenheter i vissa kommuner. Ja, eh, jo jag känner ju ändå där. Men det är väl inte bara i Hofors, det är, så, det är väl på många delar av land också. Och nu var det ju en stor bråk också igen på Bert Karlstons... Vad, he, vad hette det där det där stora stället nu? Det, jag kommer inte ihåg namnet där. Jag kan inte skåra sommarna. Nej, det han hyr Nej. ut där. Vänta nu. Det var, det var såna här flyktingar som började slåss Med personalen och allting va? Och han sa det att det är sånt som händer ibland Och att migrationssäkerhet plockar bort De här människorna helt enkelt Och att de också blir utvisade en del av dem alltså, Men det är ganska ruskigt egentligen Att personalen ska behöva bli hotade Utav asylsökande som de liksom Ska hjälpa hjälpa De är ju till för att Hjälpa de här alltså, människorna Ja, absolut, men Va? jag tror inte Ett på det här att de blir utvisade och utsägade, Utan det, man måste gå ut och säga det Annars gör man bort sig totalt alltså. Alltså, De klagar på, det, är... klagar på maten De klagar på maten till exempel Att det är för långt till affären Och de att bussen går för Bussen går så sällan och bla bla bla Och gnäll och klagomål Och de får fel mat och ja men det är ju, alltså, det här är, jag, jag skulle nog vilja citera ett uttryck som någon säger demokratie Emma Boda som som som sa som en, en bloggartikel om efteråt att nånting. Eh, hon anklaga för att ha sagt eh, att flyktingar är kravmaskiner men jag förstår fullständigt vad hon menar när hon hör såna här saker. Så alltså, det, det är omenande som till exempel det du sa nu att man kräver det och det, man är, man är bortsad man är, man är en jävla Nej, ursäkta, men man är ju faktiskt En person som inte borde komma hit För hon har varit så fruktansvärt bra I det landet som har flyttat Varför kommer man hit då? Allt är skit till Om is islam är så väldigt bra Varför har ni lämnat era Era, era muslimska länder varför, varför, varför, varför, varför, varför är ni inte kvar Där nere i de här muslimska länderna Om nu islam är så väldigt bra var, det måste Precis jag... så tar det här som vi var inne på och den där Vänsterexen med togsgatan När de blev så kallade för så som satt och bräckte ur så dynga i sommarpratan Och så som propagerade helt öppet för Vänsterexen våld mot människor som Anser av fel åsikt och, och hyllade revolutionära fronter och hyllade alla situationer. Hur skött kan man låta en sån människa Komma till Tals i ett sånt program Överhuvudtaget Jag menar det är en, en sak om att starta någon vänsterexen Radiokanal och så kan man sitta och bräsa Om du om du lyssnar på Sveriges radios program 1 så får du ofta höra människor som talar svenska med en brytning. Och man ska sitta och tugga om hur svårt de här, de här romerna har i Sverige. Och det är titt och tätt så ska man behöva lyssna på sånt. Jo, alltså det är liksom. De har haft mängder med pengar som de har slängt ut vartenda öre på och för att ta sig till Sverige och sitta och pengar. Piga, eller, nej, med det. Varför? Alltså det är ju inte så där jättevilligt att åka ifrån, om man tar till exempel ett ransom. som i är där de flesta uh, tiggare påstås komma ifrån det utländska har du, har du något, alltså, har du något med... Vi har fått en, en tiggare här i Långsötan alltså, som sitter utanför Ica. En smal kille som ser ganska sjuk ut. Och han har en liten kopp han håller i och en liten, liten skylt också att han har en sjukdom. Har du, har du något tiggare där du bor utanför en matbutik och sånt? Jo tack. Men den tiggan som uh, brukade hålla till vid min matbutik har inte jag sett sedan jag la en sten i hans kopp. <laughs> Jag såg honom dagen efter Sen så har jag inte sett honom mer efteråt, så Han tittade väldigt väldigt snett på mig Och sen så har jag inte sett honom mer. Ja, Det här är, över, det här är 17, 17, nästan en hel månad sedan För jag har ju hört talas om att, att, att här... ja, Han har ja. inte sett honom Hörru, Att de här, tig... de här tiggarna vet du, när, de har, när de har suttit där några timmar Då har de en, en, en ganska dyrbar bil Parkerad ett kvarter bort som, inte, som folk inte ser att de, att de kliver in i en dyrbar bil Och åker därifrån sen, det går ju inte ihop Nej, det som min flickvän Hon skulle gå in på Eller en tjejkoppis där Men skulle gå in på Systembolaget Vid är tillfälle i en stad i värmen här Och då satt det en, en så kallad tiggare Utanför Och så helt plötsligt för den här personens samtal sin mobiltelefon Eller en fin guldkedja runt, handen, eller runt handen, eller halsen Och han satt med en kopp Och tidigt på slantar Är det en tiggare eller Är det en lyxökare? Utsugare skulle jag vara så. Däremot, jag ska, jag för? däremot har man faktiskt i Stockholm tror jag angripet så här äh, läger där de bor. De bor liksom i husvagnar och sånt. Och har man liksom kastar sten och sånt på dem, och det är ju ganska fel egentligen. Man kan ju skada, de kan ju skadas. Ja, jo, det, det är ju fel så att så förstår man att folk i banor. Då brister borde redan alla många gånger, Men Jag håller med, det är väl fel, det är väl fel väg att gå. Uh... Alltså, jag, jag, håller, jag, håller, jag håller med de personerna som säger att man måste låg för att man stoppa sig dit. Det är så här: man de, de, de ju... ja, de, de, de brukar heta på politisk korrekt sida. Ja men då nej, men Man kan inte Man kan väl inte sitta mot fattigdom nej, Men det här har ingenting med fattigdom att göra Och när det är så, att de får... det är så fattiga då, då skulle de inte kunna ta sig hit Det är så att de får ju, de får ju vara här i tre månader På, på den här visum de, får ju, de har ju rätt att komma i tre månader Så att de kan ju inte De får ju vara här Om de inte går, går några brott Så får de ju vara i tre månader På sån här turistvisum du vet Ja Jo men alltså liksom De borde inte få komma hit överhuvudtaget liksom För att det, det Alltså Om jag borde Säg att jag vore en tiggare från Rumänien Och vad sjutton ska man till Sverige då Om jag liksom, varför inte lägga de slantar Som jag har på att ta sig hit till Sverige Varför lägger jag inte dem Varför är var det för fel att lägga de pengarna På sin familj, där man är det, fel det? Man har de ska, istället, istället ska de komma hit och sätta sig och Man har även tagit bort visumkravet från vissa länder i Europa. Jag tror att det finns länder i gamla Jugoslavien som är visumfria också. Det är helt galet att göra på det viset. De kan komma hit utan att söka asyl eller utan visumansökan på ambassaden först. Nej, det finns ju folk, det är rätt så att idioter i Sverige skulle jag vilja säga, som vill att vi ska ta bort alla gränser helt och hållet i hela ska inte finnas några gränser alls. Men det är väl tre. Det finns ju de här folk som går så långt att de säger att vi ska inte ha några gränser alls i något land. Men det är väl tre. Ska få röra fritt. det är väl tre månader som gäller för, för dem inom EU, är inte det? Man får stanna i tre månader alltså. Om man inte begår något brott så får det vara det är, här. Det, det är har jag har dålig kontroll på. Det kan du väl inte jag. Tre månader är ju turist. Vi, vanligt turistvisum är ju tre månader. Och de här människorna finns ju inom EU och kommer till Sverige och ibland så är det visumkrav eh, och ibland är det visumfritt från det landet. Men det är tre månader som är gränsen. Det är det va? Ja, men ja. Hur, kan, hur kan polisen vid en kontroll veta hur länge de har varit i Sverige då? Om det, om det inte är visumkrav. Vissa länder har inget krav på visum för att komma till Sverige inom EU. Du kan bara komma till Sverige men det är ju en gräns på tiden också innan, innan du måste lämna Sverige om du inte har ett arbete här. Jo, det, det är det. Men jag håller med, det är intressant hur polisen kan veta det. De, de måste ju ha någonting och. och för att, de poli... måste ju ha, försöka ha någon typ av koll på dessa människor. Man gör ju alltså. Man gör så, så kallade utlänningskontroller ganska tätt i Stockholm och polisen får, får, får, får, får kritik Nej. för det att man helt enkelt stoppar bilar med utländska skyltar och kollar om de liksom. Eh, om det finns några stöldgodsdroger och, och, och om personerna är efterlysta och så vidare och att allt är okej okay och att de får vara här och sådana saker. Det är väl helt okej okay att man gör sådana kontroller? Uh, ja, jag tycker inte alls det är fel. Jag, jag kommer ihåg vilket ravallra blev det här. Det var ju två invandrare. Uh, en invandrare, en, en ung kille från Pakistan tror jag Och så var det en tjej från Turkiet som försvarade reva-projektet för mig. Du vet det här när Stockholmspolisen fick... Möjligheter och alla lagliga möjligheter att, att, att stanna människor på, på, i Stockholmsstunderbaran alltså Och fråga om de hade pass i upphovshandlingar ja, Och det hade de inte det, de var illegala invandrare. Ja. och ja, invandrare Och det blev ett fruktansvårt liv då När de här två invandrare, den här invandraden, den Gick ut och försvarade det som polisen gjorde de blev anklagade för att vara rasister på en gång och dessutom utav sina egna i sin egen typ av folk från världen som kom från samma del av världen själv. Alltså väntade ett tag vad är det som har gått snett med det är mycket som jag har sett. Men när man inte ens som invandrar då kan, kan, kan stödja... Jag tycker att det var jättebra det här som, som polisen gjorde. Då. De skulle vilja se det på alla städer i hela, hela Sverige. Sen har vi det den här vänsterpartisterna, eller var det 17 år ifrån då, som, som, som gick ut och och jämförde reva projektet med ljudutroten i, i Tyskland under världskriget, men en sån person är ju inte ens så kallad, väntsvärd och kallad idiot han är ju samhällsfarad, sådana människor ska inte springa lösa på gatorna jag har liksom skrivit det till en kommentar till en artikel där, när det kom den här personen ut som hispan skrev. den här kommentaren blev borta av naturligtvis på en gång då, men det jag menar var att den här personen är ju inte ens en idiot när man kan göra en så fruktansvärt absurd jämförelse det är ju ungefär som när, när det var någon som som, som påstår att Sverigedemokraterna har till viss del eh, skyldiga det som hände i Auschwitz under den världskriget. Det var någon idiot som påstod det samma svenska parti också. Här lovar inte det Vilken dålig tidsuppfattning hade de personer som sa det? Ja, men det är ju fråga om en tidsuppfattning som går på minst 80 år. Ja, jag menar. Okej, okay, jag var dålig på matematik, men när där slår jag att de var 1790. Så, ja, det, var, ja. det, var, det var så, här, det var så här, vet du, att i Tyskland så började kommunisterna få en otrolig makt. va Och då kom nationalsocialisterna som en motkraft. Och det var, alltså, det var ett rent inbördeskrig på gatorna helt enkelt mellan nationalsocialister och kommunister. Och hade kommunisterna segrat då och krossat nationalsocialisterna, då hade ju Sovjetunionen fått äh, makten över Tyskland också. Tänkte. Ja. Tänk och ja, då hade det varit det andra problem, eller det andra grejer i städer då. Uh, vi har liksom, undan, liksom De som kallas, de är som kallade Ungkommunister som springer runt och säger Att de är arbetarklass på. De fattar inte skit av vad de springer runt och skriker om oh, vi ju, de... Ja vi är arbetarklass rasisterna De dödar ju kan det ju börja, börja när era med De dödar i Hors Wersel där Vänta nu, jag har en bok om det där För att det var ett rent inbördeskrig helt enkelt Som, som nationalsocialisterna vann De krossade kommunisterna helt enkelt på De vann ju gatorna Ja. Uh -huh. Men det krävde ju så många dödsoffer och hade nationalsocialisterna misslyckats och kommunisterna tagit makten, då hade ju alltså blivit en då hade blivit en, en, en sån diktatur istället. istället. Ja, då hade, då hade det varit bulbul om det grejen istället då. Liksom. Ja, då förstår jag vad jag menar. <gär> Annan men det är så att det var man, det. man stämplar folk som liksom rasister och fascister och man använder olika ord va, som inte har med verkligheten att göra egentligen. Och nu vill ju den här Ullenhagen Ullenhag ta bort raser, alltså det finns inga raser, men då kan det inte finnas några rasister. Och inte heller några antirasister Om det inte finns några raser Men det finns ju alltså USA, USA och England har raser eh, Officiellt alltså, USA Du blir registrerad i USA Så måste du fylla i så att säga Vilken ras du tillhör Ja alltså Det är ganska intressant Jag, jag kommer att tänka på det Men när, när Barack Obama fick presidentposten där, Vilket är ju rätt känt För de flesta människor när jag I alla fall. Uh, han Då var det helt plötsligt det här, då, var ju på, då var det här med rasrågan uppe på tapeten på nästan samtidigt Och Sveriges politiskt korrekta nyhetsrelation Varmt aftonål Och då tänkte jag så i mitt stilla sinne, men, men vänta nu kära Jan Helin och company Ni som hela tiden håller på att propagera Och säger att det inte finns några raser Varför skriver ni då ordet ras själva Rasrågan då? Va, va, varför, varför finns det helt plötsligt rasfrågor nu då? Och på 20-talet så var det... Det, är, det är väldigt konstigt. På 20-talet var det rasbiologiskt institut och rasforskning. Och då fanns det raser. Men nu finns det inte raser. Bara för att man tar bort ordet så försvinner ju inte raserna. Men man kan ju, då, man kan ju alltså säga folkgrupper istället. Ja, en del säger underarter, säger en del utav, utav homosakier. Det är ju det är nästan samma sak, det är ingen större skillnad. Jag skulle vilja påstå att Sverige är en del utav ett, vi har, vi har sett bland germanskt folkslag. Ett ger ja, alltså, vi, är, vi är ju germaner, vi som är svenska, då. Vi, är ju, vi är ju germaner. Är vi. Ja. Till ju med germanska, vad ska man säga, folket då, det gör vi och vi har ju blandat oss med andra folk och det, det, den historiska invandringen har ju bestått av duktiga, yrkeskunniga människor. Men vi har alltså i, i princip ingen invandring, utan det är den här enorma asyl, asyl, eh, asylanter som kommer. Men det är väl mest ekonomiska flyktingar som kommer, de vill få det bättre helt enkelt. Ja, det är ju lyxökare som många säger. liksom, de, är, de, är liksom de, kommer hit, bara, de kommer hit för att de har råd. De människor som verkligen blir hjälp. De som utgör enligt UNCHR, nu är vi men enligt UNCHR, FNs flyktingorgan, så är det bara, jag tror jag, mindre än, ja det är mindre än 2% av alla så kallade flyktingar i Sverige som verkligen är riktiga flyktingar. Och det är intressant, och varför är det på det viset? Ja, det är inte så svårt att ta ut de det själv Ekonomiska flyktingar. De, de människor, de flesta människor som verkligen behöver. Har, behöver Mord hjälper, nu som sägs, De har inte råd att ta sig hit. De kommer inte hit. De har inga pengar för att ta sig hit. Nej. Istället öser vi in en massa personer som med gott och väl skulle stanna kvar där inne och hjälpa de här människorna på plats istället. Men när har gridigheten ett namn och den heter ekonomiska flyktingar. Och därför ska vi ösa in dem till höger och vänster. Äh, vilket bra land vi har. Och öster är det världens modernaste och nästhumanaste land. Yeah men nu, de, an, de andra länderna som England och sånt, de drar ju ner på det här Och det här Cameron i England har sagt att om de vill inte anpassa sig efter, svensk, efter engelska lagar och seder och sånt Då kommer de att bli utvisade från England helt enkelt Ja, det, och det är ju bra att han har ju fattat det som Brian och Company Aldrig någon som kommer att fatta alltså, Jag är rätt säker på att de fattar det, att de har fattat det så länge Men det har gått så långt i Sverige De kan inte gå ut och säga att det så folk så och det gäller inte bara Reinfeldt utan det gäller även Vänsterskina också. Ja, De kan inte gå ut och säga så här: För om det är deras egen prestige och deras egen stolthet att göra. De kan inte gå ut och säga så här: Jag ber om ursäkt svenska folk. Vi gjorde fel, vi inser det nu. Vi var inne på fel väg och det här funkar inte. Vi, vi, vi ska göra vårt bästa för att lösa till. Varför inte säga det istället? Varför inte vara ärlig och vara svenska invandrare i det här landet? Och säga som det är För jag är helt övertygad om att de vet Att det här är på väg att skogen Men de kan inte Men även om man är vill är i världen Gå ut och säga detta För då gör de sig själva till åtblö De är så pass involverade i sin egen lilla hjärntvättsstuga Att de, de kan inte gå ut och säga det För det handlar med stolthet och prestige då. Det är det det frågar dem Tackar vet jag av människor som, som har insett Att det här inte går längre Försö... Det, det, finns ju, det finns ju röster inom både Moderaterna och, och Vänsterblock och som anser det Nej, då blir de klassade som rasister, dömda med muntkamer, håll käften eller åka ut Ja, man försöker alltså skrämma människor med att säga ja. att, att de är rasister och till och med nazister Och det värsta som finns är att, det är att bli kallad för rasist Och då, då, då säger människor då, då blir de skrämda till tystnad va? Ja, då har du ingen människoväle liksom Det är ju en sån här debatt som alltså. tyvärr eh, fortfarande håller på Fortfarande kommer att fortsätta i bra många år andra tills folk vaknar och inser men vad är det vi håller på och vi satt och kallar meningsmotståndare för rasister och bara bara bara för att de inte håller med oss det, det, är ju, det, det vet ju varenda människa som håller sig informera om tv-debatter och debatter inte allmänt i media och liksom kolla på det och liksom att så fort namnet rasist kommer upp men det är rasistkortet stämplig panna på det direkt mot debatören sen så vi jag inte prata med den mer så funkar en debatt idag om man är politiskt korrekt då det är ju som det här när en Ville medverka i, i uh, uh, Vad var det? Det är torsdagsprogrammet som brukar gå I ja. ASVT det här uh, Jag fick, ja, Vad heter det? det kom a, år, a, a, de, fick, de fick inte vara med Nej, men vad hette programmet? Uh, oh, men alltså när, när Åkesson stod i ja, allmän Nej, de fick ju inte vara med för att de, de kunde man skulle inte garantera svenska parti säkerhet. Det hade ju helt enkelt bara att göra med att man ville inte ha dit om att försvara sig. Folk som satt i studion tyckte inte om dem. Därför tog man inte dit dem. När Åkesson var i Almedalen så kan man höra hur folk ja. När Åkesson stod i Almedalen så kan man höra hur enstaka motdemonstranter lyckas skrika över hans högtalare. Då, nazistsvin. Liksom, det är ju bara fånigt att använda sådana ord. Va? Det har ju ingenting med verkligheten att göra. Va? Nej, det är egentligen så är det ganska om svenska fram så blir det lite dumt om man skriker ut kommunister eller en jävla kommunistback åt andra ålder så blir det lite dumt det också om jag har mer förståelse för de som skriver sådana saker, sådana saker men det är inget bra det heller egentligen Utan det, det är viktigare att man ska kunna liksom, okej okay, man kan tycka vad man vill om och en annan meningsmåstånd där men har på att ned, nedlåta sig till uppkallan. Alltså, epitet nazistfin här i Sverigedemokraterna är enda judevända partiet i hela riksdagen på 17 Och de som, som verkligen propagerar för nazister. De som, stö, de som störde Åkesson i Göteborg så att han avbryter där. De blev åtalade, åtalade för det här. Ja, det, senior, det finns en film också från 90-talet när SD hade ett möte 95 tror jag i Bålänge När de gapar och skrek Och till och med skulle störa nationalsången Men det enda SD kunde göra var att höja volymen på, sina hö på sin högtalare helt enkelt att de kom över de här gaphalsarna så att de går gap och skrek ja, länge, länge lever vattenkanonerna och den måste polisen få använda nu för tid i Sverige tycker jag det, det har ju blivit ett sånt klimat i samband med demonstrationer de här vänsterextremisterna -extrem, liksom skämmer ut hela Sverige Jag, jag tycker att polisen ska kunna Polisen ska få använda vattenkanoner i, under den här tillräckligt våldsamt i, i samband med demonstrationer. Och när, vänstext, när extremvänstern och våldsvänstern håller på. Detta är, det är en sån demonstration. De ska få använda dem. Och sen så sk, tycker jag att de får skylla sig själva av de här idioterna som håller på. Sig för att, liksom, att de har bett att bett så att om ont. Heller vattenkanoner och missar folk med en sån här stormaton då. Ja, men vattenkanoner gör ju mycket mer rot. <laughs> vi säger vänster, men, men nationalisterna i Sverige är väl inte höger? Men SD är väl inte speciellt höger? Svenskarnas parti är väl inte något speciellt höger? Är det det? Svenska parti är ju ett nationalistiskt parti Det är inget narcissistisk parti som vissa idioter Ja, förvisso, förvisso till exempel SD är ju då det, det kan man ju säga att socialdemokrater är ett nazistiskt parti också då Hör du, SD är ju med ett socialkonservativt parti Och konservativa partier för i Sverige Det var ju högen det Högen var ju konservativa Men det här med den här socialkonservatismen Det handlar ju bara om att man vill försöka bli lite mer accepterad, men man kommer aldrig att bli det. Jag bara att det är bättre att hålla kvar vid den typen av kulturnationalism som man faktiskt fortfarande står för. Den gamla, den gamla högen i Sverige var konservativa, det vill säga man ville bevara, medan vänstern för i Sverige ville förändra. Och det gamla var konservativa och de ville bevara gamla traditioner. Och vänstern ville liksom, ja, revolution, förnya så att säga. förstår du? Ja, det gick ju väldigt bra. Var man så säga. <laughs> ja, men det, man blir så trött på, på alla de här politiskt korrekta floskna till höger och vänster med morrar och det är börandet och brölandet så fort det är någonting som inte passar. Jag tror att det är, fanns. Man blir så trött på allt uppe. Det fanns inte en kommunism, ett Nils flyg, hörde du, som bytte sida och blev nationalsocialist istället. Jag kom på just nu. Det var väl Jag möjligtvis den personen som var ledare för vänsterpartiet i, i slutet på 30 år började på. År, han, så han, så? Han, han bytte från kommunisterna till nationalsocialisterna. Jag för mig att det var så. Ja det var ju det var ju det hade ju en ledare mellan 1939 fram till 1941 eller 1942. Och jag såg en var, film. Var uttalad nazist alltså Jag såg en film ja. på YouTube det var sig i Sverige på 30-talet. Och det var en ganska lång kvinna med en sån här hakors på sin, på sin skjorta där som delar ut valsedlar för ett nationalsocialistiskt parti alltså i Sverige på 30-talet. Det känns ganska avlägset nu, va? Ja, det, det gör det ju naturligtvis. Det, det finns ju. Det finns ju inte bara en enda Riktig vad som sagt, nationalsocialistisk gruppering I Sverige då. Det heter Svenska motståndsrörelsen Men, men ja, de på, de ja. går ut med att de är nationalsocialister också så. Jo men alltså på 30-talet var det tyvärr så Att de här de här grupperna som fanns i Sverige be, be, Bekämpade varann Ja de, de bekämpade varann helt enkelt Med våld också Och därför kom det, de ju in... det, det, det, det är ju så Tyvärr, det blir ju så när det blir för många olika grupper inom en och samma, samma så här genre att man börjar misstro varandra och istället för kämpa tillsammans för att det blir alldeles för många vad alltså man inneskillnader. Men nationalsocialisterna ville precis som muslimerna avskaffa räntan. Det är en sak. Ja, det är en sak. Med den. Jag har de här gamla skrifterna du, Från 30-talet, partiprogrammet och allting som fanns i Sverige och för Svenska nationalsocialistiska Ar arbetarpartiet eller vad det nu hette. Jag har de här gamla skrif skrifterna helt. Och jag har alltså den svenska nationalsocialismens historia också som är renskriven på data. Det är på flera många programmet alltså. Och det var, ett, det var ett program som var för Sverige, det var inte de hade inte kopierat liksom, Hitlers program för Tyskland utan det var, det var liksom för, sv för Sveriges, för, de förhållanden som fanns i Sverige. Var, var, var ja. Varför är det inte ringen, så ringer in någon pappskare? Jag har ju ändå gått ut med nummer och allt. Vad är folk röda eller vad är frågan Ja, 02 25 60 Jag tycker det är synd att det aldrig någon, aldrig någon som ringer in. När, när det är väl någon som ringer in så... <laughs> ja nej, men jag tycker det är roligt Det skulle vara roligt om det kunde vara mer än en kanta som kunde ringa in han har ju ringt nu till, till Geo Lindberg igen och sagt att jag kör, ju bara, jag kör ju bara Engelska låtar men det stämmer faktiskt inte Men det ska väl han skita i ja, ringen, men, han, Det är ju ändå du som Du bestämmer. Ja men ibland det. Ibland kör jag alltså grupper på svenska Och ibland så sjunger de på norska och ibland på engelska Och ibland är det en, del, en del engelska låtar Alltså men det är blandat varför, helt varför ringer de inte till dig och strijer de här då? Eller vill han inte, han inte eller? Nej ja, och nu är vi uppe i 138 länder så att du vet Ja okej okay. Det jag ska, Nej, men, säga, att jag ska men, säga Jag ska säga jag ska säga att Egypten och Indien, förutom USA, är, är alltså Vi har mycket lyssnare i Indien. Äh, vänta nu, Indonesien va? och Indien. och, och ja, jag, jag är ganska säker på att det finns ju ett antal av de här personerna som lyssnar utom någon socialt svenska. Det är jag helt undrar på. Och Egyptien också. Ja, men de... det, det kan ju vara svenska, som är där för tillfället att lyssna på. Eller människor. Det, kan, det är inte säkert att svenska. Det kan ju vara folk som... Som är, ja, som, är från de länderna, som är från de länderna själva tillbaka dit Men du, att, man, att man säger svensk kurder Det tycker jag är ett fel ord Svenska kurder, det är ju helt galet att säga, att säga sånt Antingen när man är man ja, ju svensk eller, Då kan man ju gärna säga enuit aborginer då. Men det ja. blir ju riktigt så dåligt det också Det berättar att de är svenska så med Och grönländska aborginer, <laughs> vem har du <laughs> Jag menar svenska ja, jag, jag, jag fattar vad du menar Ja, man brukar ju säga svenska amerikaner så att säga också va? Men, äh, ja, men svenska ja. kurder, jag menar vad är det för ord egentligen man använder? Ja, eller eller eller vitryska, vitryska, japaner liksom är också höjda. <laughs> jag har jag fattar inte vad det <laughs> Vad tror till du, du, det var en kille här nu som inte fick några pengar Han hade ju haft en kamrat som hade delvis fått sin hem, semesterresa till hemlandet det säga, Som han flydde ifrån delvis, delvis betalt av socialtjänsten Och han ville alltså åka hem på semester Och fick, inte, fick, fick, fick nej Socialtjänsten ville inte betala hans pengar och mat han vill alltså, Den här killen ville alltså åka hem på semester Till samma land som han har flytt ifrån Och jag, jag får inte det hela gå ihop Nej, för jag hade måste jag säga Jag hade i Invandrare som grannar Alltså okay. olika grannar, de första kom från Irak Med you en know, massa grabbar där Och de försvann, hela sommaren var de borta Alltså de var hemma på semester Och även de här senare grannarna Försvann också under några veckor på sommaren Man såg dem alltså inte då Och de kom uh... också från Irak då Och de var alltså hemma i Irak På semester <sighs> Okej okay. Ja, ja. Det går inte heller... Nej, nej, vad ska man säga? Det går inte ihop Nej, det gör det inte Du, jag får nog igen nu, jag ska ha lite grejer att göra här, ja Ja, Men, du nej, får nej, bara, återkomma säga... Men är den där skiv... Ja, ja, okay. ja, ja, jag Ja. bara kan inte vara med nästa här, för jag fyller år då Ja oh, det är bra, men vänta vänta vänta de ja, här, de Och helgen där efter tror jag inte jag kan vara med i helger Nej, de här skivorna du har köpt Du kan ju lägga upp dem till exempel på det här Archive du vet Och sen kan jag få, får jag en länk bara Och, och sen kan annars jag... Du kan jag ju bara gå in på Youtube och landa hem det, vet Ja men du har ju det hela Du har ju hela skivor alltså Och om du lägger upp dem på Archive Och så får jag länken och så tar jag ju bara hem dem när jag har länken alltså. Du vet, archive.org heter det ju. Jag får helt enkelt kolla på det här. Du skapar ett, du skapar ett konto med en e-postadress och sen laddar du upp skivorna alltså. Varje fil. Eller de här filerna som du har på cd-skivorna upp till arkiv Och sen får jag den här länken. Okej. Okay. Man kan även föra över filer via Skype om du, om du ser den funktionen. Det finns en funktion... Uh, det finns en funktion för att föra över filer, uh, om du går upp högst upp där. Jag får jätteviktigt att i, i den här. Så ja, finns... Ja, ja, ja, ja, ja, Ja, vi hörs, hej! Kanon, hej! Hej! Ja, där försvann han, och... Uh, uh, Klockan har passerat 19 här precis så och, och uh, Karpstripan försvann där. Vi har Dalagunnar på Skype och 0225 60143. Vi har 9 augusti 2014 Radio Lördag med ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Här vänta. jag. Jag lyssnar med trådlösa hörlurar här. 0225 60143 har vi. 0225 60143. Och det är den så här 26 grader varmt här inne så att det är väldigt varmt och kvaft faktiskt och i måndags var det alltså eh, Rekord i Falun över 35 grader i skuggan, det var cirka 40 grader i solen då så att det var extremt Det kom ett skyfall här I veckan här, någon timme bara så försvann det och träden mår inte bra här, de har tappat massa löv och grejer och björkarna är gula och vi har alltså en, en stor brand i Västmanland som inte är under kontroll. Och ett 20-tal hus är förstörda och en person är död också. Och det är alltså inte under kontroll. Och att Sverige behöver ha en här specialflygplan. Helst tillsammans med, med, Nor med Norge och Finland också. Och det kommer att utredas det här nu. En alltså specialflygplan helt enkelt. Jag kan återkomma igen här med... Veckoschemat för Sverigekanalens webbradio. Vi fyra kanaler. Gamla bloggen har vi också. Gallerhonet 1tk har vi passerat 320 000 sidvisningar. Den kommer börja att uppdateras lite grann också nu varje vecka här. Den gamla bloggen. Vi har eh, dagtid på vardagar också så kan det förekomma andra saker. Men det här är schemalagda program. Och och vi måste begränsa lite grann vilka program som är schemalagda. Ni kan gå in på mini.nu-veckansprogram. Mini.nu-veckansprogram. Och det går att lyssna från flera adresser, till exempel sverigekanalen.tk och jallarhornet.tk och jallarhornet1.tk. Man kan lyssna via mediaspelare och grejer också. Korta punkt nu, snedstreckt nedradion här. Men vi har alltså då justeringar och uppdateringar varje vecka. Så att det kan ske lite ändringar. Måndagar har vi då 16.45. Palestine Today från International Middle East Center heter det väl. Och ni kan söka på, på Google. Det är alltså, eh, måndagar 16.45 har vi Palestine Today. Och eh, det är så korta nyheter på några minuter. Och eh, måndagar klockan 17.00 har vi nedlagda Radio Holger. Men det kommer från ett arkiv. Det är på danska, det är nedlagt men rätt så intressanta program. 17.30 granskning Sverige. Med Johan Andersson med flera från Youtube-kanalen där. Granskning Sverige. Måndagar klockan 18.00 Radio SD. De gör enstaka nya program. Tyvärr så är det mycket repriser. Och de är ganska korta också. 30-40 minuter bara nu. Måndag 19.00 James Edwards Show från USA. En timme. Från 20.00 och en timme har vi World Eight, 8. Med Lynn Moser från UK. RadioBritainOnline.info Det hämtat från deras Youtube-kanal Måndagar 21.00 Repris från lördagen av Radio Länsman Man har haft någon enstaka uppehållande Samman också då Måndagar klockan 22.00 Avslutas med morgonnyheterna Från ABC News Radio i Australien Där cirka 10 minuter Tisdagar 16.45 Palestine Today Från International Middle East Media Center heter det. 17.00 eh, har vi Janne Vi har ett antal ljudfiler med honom. Han har också medverkat två gånger här. På Roddy Lensman också. Och har haft... Eh, eh, ja, det är 17.00 halvtimme med Janne Mild. 17.30 tisdagar. 17.30 Pat Condell från UK. Som tyvärr har kommit ut som zioniststöd av Israel här. Men de övriga filmerna är ju ganska bra i alla fall. Eh, 17.30, Pat Condell, UK Han har väldigt mycket besökare där Det är ju hundratusentals Tisdag 18.00 Sam Bushman Show från USA En timme 19.00, James Edwards Show från USA En timme 20.00 The White Voice från USA Som inte har gjort några nya program sedan den 7 juli Men det är kanske är lite tillfälligt Uppehåll Kommer väl med nya program snart ökar mitt avstånd till mikrofonen också, Jag kan sänka ner lite grann där, köpa treans mikrofon vi har en liten st elektrisk störning på ettans mikrofon i knast tisdag 21.00 mannen som avslöjar den judiska makten och världsionismen och att Israel styr USA David Duke Show från USA, en timme tisdag avslutar 22.00 cirka 10 minuter med morgonnyheterna från ABC News Radio i uh, Australien. Jag har ju min familj där nere i Sydney. Onsdagar har vi 1645. Palestine Today. Uh, 17.00 Sveriges Fria Radio. Bland annat med Janne Mild. Det är en ljudfil som är nästan 6 timmar lång. Ni kan gå in också på Sveriges TK, eller Janne Mild. Tk. Sveriges via Radio.tk eller JanneMild.tk Onsdagar klockan 18.00 och en timme reserverad tid för Gunnar på 60 minuter direkt från dagarna. Annars klockan 18 så kommer Mix 88 MHz och det kan ni söka på också på Google alltså på Mix 88 MHz. Eh, onsdagar 19.00 ett nedlagt program, men från arkivet då kommer vi att köra Darmarks röst ett tag framöver. Men det kommer väl bytas ut senare. Onsdag 20.00, SD Falköping, Byradion, en timme. Och onsdag 21.00, Radio Frekventa, Mio Lindberg, Stockholms Snärradio från lördagens program. Han har ju tagit över den sändningstid vi hade på Stockholms mellan 17 till 18. Det är ganska, alltså vår gamla sändningstekniker under många år och sändningsstudio också nere i Stockholm i en skede. Och onsdagar 22.00 avslutas med morgonnyheterna från ABC News Radio i Australien cirka 10 minuter. Torsdagar 16.45, Palestine Today, från International Middle East uh, Media Center. Uh, torsdagar 17.00, Jan Mild, en halvtimme. Uh, torsdagar uh, 17.30, Pat Condell, UK, från hans YouTube-sida. Det är hundratusentals besökare där. Torsdag 18.00 Stormfront med Don Black USA, Renserradio.com finns ett arkiv där. Torsdag 20.00, World 8, UK, Lynn från YouTube-sidan. Torsdagar klockan 21.00 gäller hones lilla halvtimme från Stockholms radio från lördagens program. Och torsdag 21.30 och en halvtimme Radio Superior. Som är så att säga nyproducerade program. Men det ska låta som gamla årtal. Och det kan du söka också. För det finns, det finns en hemsida där i USA. Som heter Radio Superior. Gamla Torsdagarna avslutas 22.00. Cirka 10 minuter med morgonheterna från ABC News Radio i Australien. Fredagar 16.30 har vi svensk folkmusik en halvtimme. Från 16.30 till 17.00. Fredagar 17.00, en nyhet, har vi Radio nord -timman. Och där kommer också någon gång ibland Ior Lindberg få medverka och berätta lite minnen. Alltså, han levde på den tiden de kunde lyssna på Radio Nord. De hörde ju bara på i 16 månader. Fredag klockan 18.00 har vi en timme med Alex Jones Show från USA. Fredagar 19.00, American Freedom Party. Uh, och det finns ett arkiv också från YouTube-sidan och/eller uh, liveserven där på Republic Broadcasting Network. 20:00 Stormfront uh, USA, Dawn Black från rensradio.com Rens Och fredagar 21:00 Radio Northwest USA. Fredagen avslutas 22:00 med morgonnyheterna från ABC News Radio i Australien. Dördagar klockan 16.00 en halvtimme med svensk folkmusik. Det här är alltså, gäller endast schemalagda program. Lördagar 16.30 fram till 19.30. Med möjlighet att förlänga fram till 1955 har vi Radio Lördag direkt från Södra Dalarna. Med ansvarig utgivaren Gunnar Andersson. Eh, från 17.00 kan ni medverka via Skype dalagunnar. Eller LV-telefonen också 0225 60 143 från klockan 17. Samsändning med Stockholms närråd sker klockan 18 till 18.30. Då livesändningen från Sverigekunalen också hörs över Stockholms närråd. Nästa schemalagda program kommer nu ikväll klockan 20.00. Då har vi Rådde Länsman ett nytt program. Söndagar 16.30 en halvtimme med svensk folkmusik. Och söndag klockan 17 en halvtimme med Janne Mild. 17.30 American Disident Voices med norsk ättlade Kevin Strom Och söndag klockan 18 en timme med Alex Jones Show, USA. 19.00 American Freedom Party. Uh, och 20.00 avslutas med två timmar med David Duke Show från USA det är Rens Radio Renseradio.com finns ett arkiv där och från och med nästa dördag så ska vi faktiskt börja med eget producerat nyhetsprogram också på fem minuter mellan klockan 16.55 till 17.00 jag kommer troligtvis att läsa texten i live via någon hemsida på internet som jag inte avslöjar vilken men jag kommer att läsa lite grann Rubriker och sånt. Men det blir inga vd tror jag, Eller kanske det blir. Och det finns ju möjlighet att utöka de här eh, nyhetssändningarna också. Men det blir alltså fem minuters nyheter också. 6:55 till 17:00. Ja. Vi kör med mikrofon nummer tre här. Vi har fått en liten elektrisk störning här på ettans mikrofon. Tyvärr det knaster och sprakar där. Det försvann förra lördagen två veckor ska vi tydligen inte ha med oss karpstripan här och om ni inte har något samtal på skype eller på telefon så kan man ju lägga ut intressanta saker också under den här radiolördag vi har ju Jan tal här på nationell idag seminarium här till exempel det finns väldigt mycket här på de här hårddiskarna måste jag ju säga och det är brända skivor också här lite överallt i hundratals eh, CD och eh, DVD-skivor. Varje lördag i alla fall 16.30 så går vi ut här och eh, vi får väl hitta på någonting annat då eh, i två veckor om inte Carpstrip man kan vara med. Man kan lägga ut eh, intressanta föreläsningar och liknande. Sen har vi också övrig tid på vardagar också, till exempel månad till fredag om det är dåligt väder och sånt. Då kan jag ju hålla mig inne och hitta på någonting och lägga ut. finns väldigt mycket helt enkelt. Man kan hämta från Youtube också och göra om till MP3. En del på svenska finns det och en del på engelska också, sådana här föredrag och liknande. Och vi ska vi köra nu fram till 19.30 här. Sen bryts den här schemalagda inspelningen. Eh, Sverigesfriaradio.tk kan man söka på den adressen och även JaniMild.tk. Han flyttade också som jag från Stockholm faktiskt. men Han flyttade flera år innan mig upp till, upp till Furudal i norra Dalarna faktiskt. Han lämnade Västerhaninge där. Jag tyckte att det blev lite väl mycket utav det hela. Så att vi måste tyvärr begränsa de här schemalagda programmen också. Här har vi Pelle Lundahl, ett föredrag om Radio Nord faktiskt. Han är avliden, broder till Lasse Lundahl. Jag har en telefonvektori med Framsexpartiet också på en timme och tjugo minuter. och jag har ju fått också tidigare, jag bodde i Stockholm, så fick jag ju brända skiver också av Hasse Andersson nere i Stockholm. Han var ute och sökte faktiskt i somras, Hasse Andersson i Sönderberg, Och då var en invandrare som spottade honom i ansiktet faktiskt. Och det var väl det som kallas det, det som kallas för kulturberikning. Men han har ju skickat en hel del brända skivor med eh, olika program från Stockholms närradio som är överförda från kassettband. Så det finns väldigt mycket faktiskt eh, att välja, det är alltså ljudfiler i, ja det är ju hundratusentals alltså, jag tror att det är väl en, en halv miljon som ligger på dator, olika datorer, hårddiskar och brända skivor. Så det är enorma mängder och eh, ja, det finns väldigt mycket. Uh, vi sände ju faktiskt tidigare på Stockholms närradio mellan 17 till Men utav ekonomiska skäl och äh, eftersom vi har startat upp det här med Sverigekanalens webbradio då. Så har vi bara en liten halvtimme kvar på Stockholms när Radio. Äh, jag skulle kunna bjuda på er lite musik och sånt här. Jag har på tappar rösten också här. Äh, det är varmt och kvaft här. Jag har lite fläktar. Men ute är det väl i alla fall inte 30 grader längre som det var förut faktiskt. Och, äh, som sagt vad min mamma lämnade i Sverige 64 och jag tycker att den amerikanska sommaren där när vi har vinter då med 40 grader och så vidare det är nog lite väl häftigt faktiskt jag tror inte jag skulle må så bra i den här kraftiga värmen och likadant här Lars Agerstig som bor på Filippinerna där nere va Nu har jag Australien vinter och man kan ju se att det är väl delvis 8-12 grader till exempel där i Sydneyområdet va och de får ju på sig de får ju uh, ha någonting som värmer upp lägenheterna och villor och sånt och sätta på sig varma tröjor och sånt. Va? Så att de har ju sin vinter nu där nere. Men som sagt, för de här schemalagda programmen, då måste vi begränsa lite grann. Det kan inte vara schemalagda program dygnet runt, va? utan det måste ju vara lite begränsat. Uh, närmast kommer klockan 20 i alla fall uh, Radio Länsman med ett program. Som ligger någonstans här. Man kan också ta olika saker från YouTube faktiskt här och göra om till MP3-formatet. Humor har vi också faktiskt ganska mycket. Vi har ju Fläcknäs-gubben här med radioten från 73 tror jag. Han har radioamatör där och Lindaman har vi ganska många gubbar. Kanske inte alla 1100 gubbarna men vi har väl i alla fall ett antal gubbar. Som heter Lindeman i efternamn. Här har vi ett morsepip också på 34 sekunder. Men det kanske vi inte ska lägga ut. Jag hittade faktiskt ganska intressanta livestream-länkar här med exempelvis amerikanska polisen och radioamatörer och grejer. Men det får man väl inte lägga ut som vanligt. <gärligt> ja, jag tror vi kan köra lite musik här. Det ska vi se. Jag vi se volymkontrollen här Inte programkontrollen men Här kommer Lena Philipsson med låt som ni aldrig hört på Sveriges radio Eller de andra stationerna Den heter nämligen Mode Vea Och det är ju så hemskt det får man ju inte spela i radion inte Nej Men det gör vi här stödja oss ekonomiskt va, så har vi plushyrokontot 634 252-1 mm. uh, vi har plushyrokontot 634 252-1 634 252-1 på Sverigekanalens webbradio är det, det ni lyssnar på vi kör live varje lördag från 16.30. Den gamla bloggen också här, gällarehornet1.tk kommer vi börja uppdatera lite grann här. Den har över 320 000 sidvisningar. Det går inte lika bra för den nyare bloggen inte. Den har jag inte ens kommit upp i 9 000. Men den gamla bloggen i alla fall kommer vi börja uppdatera lite grann också. Och så kan ni gå in på mini.nu-veckansprogram där. Så att det är en viss begränsning utav de här schemalagda programmen. Ja, vi får ju se hur det blir med den här skogsbranden och så vidare. Men det är ju inte under kontroll och hur, hur det blåser och så vidare. Och det är ju torrt i marken och så vidare va. Så att det är ju en viktig sak att Sverige kanske tillsammans med Norge och Finland då skaffar sån här specialflygplan anser jag. Det är verkligen befogat att vi har sån här tillgång till sån här specialflyg. Vi kommer att gå ur livesändningen här ungefär lite efter 19.30. Och jag kopplar ur telefonen där och vi hade alltså en elektrisk störning här på ettans mikrofon den var borta förra lördagen men den var tillbaka igen det är någonting som knastrar och har sådär tråkigt nog en liten elektrisk störning den var helt borta förra lördagen och förra lördagen hade vi med oss Johan Persson och senare också Ahmed Rami som vi höll på till 1955 faktiskt här ser jag att Henrik ser online här han har ju skrivit en artikel på Realisten också, om bostadsbristen, Man, den är ju... Ja. Också tomma lägenheter. Toma lägenheter Samt man Riverhus I Till exempel uh, Hofors Jag skickar en text till honom här nu på Skype här Ja det hördes när jag pillar på tangentbordet här ja. Så det är cirka fem minuter så lämnar vi livesändningen här och klockan 20.00 Kanal 1 och 2 kommer och det läns man på kanal 3 och 4 så är det just nu Klassisk eh, musik Men så småningom så kommer väl ändå att stängas av här Vi eh, kopplar också bort eh, Skypen här Som suckade så att det här elektriska felet, eller någon elektrisk störning som påverkar eh, mikrofon nummer ett. Men eh, treans mikrofon låter ju ganska så bra också. Jag skiftar min audioväxel. Jag hör att den här fördröjningssignalen är ganska så kort här. Det jag säger kommer tämligen omgående på B-datorn här. Så vi kommer att avsluta om några minuter 9 augusti 2014 var det här och radilörda. och eh, två veckor utan karpstrypan blir det då tydligen och då får vi hitta på lite annat också att lägga ut. Vi har ju Janne Mild också kan vi lägga ut en hel del faktiskt. Han har ju medverkat på seminarium och eh Andreas är ju också Sveriges fria radio här som vi har ljudfiler och han medverkade också två gånger på Radio Länsman Så att ni kan lyssna på oss Live från Södra Dalarna Varje lördag 16.30 Jo vi hade ju brand, brandlukt här i Dalarna I långsuttan i Tisdag Tror jag det var Det luktade bränt Men jag var ute också här sist va Och Då var det inte någon brandlukt faktiskt och ja, vi får ju följa utvecklingen och se hur det går med den här stora skogsbranden utanför Engelsberg eh, Det stod att det var utanför Sala men man kan säga att det den går i närheten av järnvägen som går mellan Ludvika och Västerås där va? så det är avstängd tågtrafik och så Ja vi hörs nästa lördag 16 så det faktiskt Det var lite små seger idag här eh, jag var uppe väldigt länge på natten också faktiskt, jag höll på här med lite krångel på B-datorn här, sån här program för att göra om Youtube till MP3. Så jag fick ta hem Media Human igen, ett program som tidigare hade krånglat och det la jag också tillbaka på C-datorn faktiskt. Man kan alltså göra om Youtube till MP3, vilket är väldigt bra. Uh, jag kommer koppla ur och koppla bort det hela snart här om några minuter. 20.00 så ska jag lägga ut Radio Länsman så ska vi lyssna lite grann på hur det låter. Det kommer handla om det här med Dawn Park och, och det här, den här cirkusen. Och sen är det nästa lördag då så två veckor utan Karpstripan Så vi får lägga ut lite annat material om vi inte har med oss några no lyssnare. Vi var uppe i... Uh, 138 länder Och antalet lyssnare på 30 dagar hade också ökat nu Kunde jag se på statistiken här men det gäller bara för kanal För kanal 1 Nej var inte så pigg idag måste jag säga Jag var väl uppe till halv två i natt Och det är bara 26 grader varmt här inne Jag har två fläktar som blåser från olika håll här och tepp till när man också. Jaha, två veckor utan karpstrypan. Då får vi nog lägga ut någon så här föredrag och liknande. Och den gamla bloggen då på gällerhornet 1.tk kommer att uppdateras lite grann här också varje vecka nu. Då har vi över 320 000 besökare. Jag tackar för mig i alla fall och ansvarig utgivaren Gunnar Andersson. Vi hörs live nästa lördag från 19.30.